Det är någonting med med, med liksom mordet på Leiter som Bond naturligtvis tar väldigt personligt. Mordet? Eller han blir ju inte mördad. Eh, nej, det blir han inte. Ta Men, tillbaka nej, det. Då. så. <laughs> <laughs> Säga varmt välkomna tillbaka till Tid för podd, avsnitt nummer 31 Och med det avsnittet så kommer vi dyka ner i Bonds karaktär Och utforska honom och de olika tolkningarna av honom Och dessutom så kommer vi även spela en bortklift diskussion från ett av filmavsnitten Men först så ska vi i vanlig ordning presentera oss Jag heter Emil och med mig har jag vilka då? Ja, jag sitter här Jag heter Otto Ja, och jag heter, sitter här och heter Rickard jag står upp och äter Emanuel. Du står upp på poddar mm. Och så har Han är på gång, han är på språng hela tiden, Manuel Ja Han har inte en lugn stund Nej. Hela tiden abri, abri. Hur är läget med er? Det är jävligt fint faktiskt Vädret börjar komma i mig och mitt humör Så det är ju skönt Ja, annars har det varit väldigt, väldigt mycket John Barry-humör för mig de senaste veckorna jag har lyssnat extremt mycket på John Barrys tv-seriemusik från 60-talet och 70-talet. Så att, ja, det är gött faktiskt. Ja, men det är bra att höra med. Humöret går ju upp när vädret är som det är. Så det är härligt, Jag varmt upp med lite bananchips. <laughs> det finns ingen som klarar av att käka bananchips som du, Rickard. Ja, tack, tack. Oh. Du gör det med stil ja, Väldigt mycket bananchips aura på dig måste jag <laughs> Ja faktiskt, ja, men du gillar färgen gul också känns det som Det gör jag ju faktiskt är ju som bekant gula Ja, jag gillar mm. färgen gul det är jag faktiskt mm. Mm. Härligt ja. ja, det är bra med mig också Det är likadant här, det är fint väder så att man njuter av det Så är det ju, nu när vi spelar in så är det ju första maj Så det är ju lång också Så det är ju extra skönt Och ja, jag vet inte, jag har suttit den här helgen Elstrat älskat bond är inte allmänt Inför avsnittet så har jag kollat på både Dr. No och From Earth to Love Så att jag är i ett bra mode känner jag för podden Så att det känns bra efter det jag genomgått med Casino Royale från 67 Och eh, The Facts of Death av Raymond Benson Så att det känns bra igen nu att vara bondfän Ja, jag tittade på Dr. No och Linville Och det är, ja, som du säger Man behöver ibland jobba upp sitt intresse lite mm. <laughs> Framförallt efter det vi gjorde senast så. Mm. Ja Faktiskt Ja, jag har ju gnällt lite tidigare i avsnitten på att det är väldigt mycket Men nu har det lugnat ner sig lite Så jag har också haft lite tid att, att jobba upp intresset igen Jag kollade faktiskt på Secret Service inför den här podden mm. och, Så jag mm. även kom igång och läst lite av Benson Och det lämnar jag okommenterat <laughs> eh, Men det känns bra faktiskt det, fastän, mm. nu, nu känns man att det är gött att leva igen Jag hade ju med en sväng till Gidansk också <laughs> mellan, mellan podden här Så det är... Ja. Härligt. Ja, livs, livslusten kommer tillbaka. Ja. <laughs> nu känns det gött att leva igen. Det känns som ett väldigt deprimerat svar på, på en fråga. Hur är läget? Ja, det känns gött att leva igen nu. Det, det är inte hög ribba du har, alltså. <laughs> om du sätter ribban vid att det ska vara skönt att leva eller inte. Ja, det är så bra. Nej, nej, vi ska inte skämta om sånt. Jag har för övrigt kollat The Living Daylights. Jag ville gärna kolla Secret Service också. Men jag har faktiskt inte. Ja. Ja. Du släppte ju bomben där om att du anser att Only normal City Service kommer upp i din topp 5. Det var en härlig överraskning. Ja, möjligtvis. Ja. Möjligtvis. Jag sa det, jag måste kolla filmen igen för att verkligen kunna säga det med, med, med ärlighet. Men eh, ja, är den, jag, väl, jag gillar den mer och mer. <laughs> ja, man, det är väl inte orättvist mot dig att säga att du har kastat väldigt mycket skit på den filmen genom eh, åren. Så, det stämmer bra Det är väldigt, väldigt gött att höra att även du börjar komma till Sinnens fulla bruk <laughs> Exakt, sinnesförstånd, du börjar Ja. Snart kommer du att säga crosshorts Och ja. mest är <laughs> Det kan jag faktiskt säga här Hand på hjärtat, aldrig i livet En <laughs> då ser du ljuset, Otto Ja, då är jag död Ska vi ta och försöka Sparka igång det här avsnittet <laughs> Ja, det tycker jag det är som sagt karaktären James Bond som står i fokus och vi ska försöka reda ut vem man är och kanske allra viktigast vad, vad vi tycker vem vi tycker att han är. För det, är, det, mm. är det någonting som jag tycker alltid har kommit tillbaka i varje avsnitt så är att vi har lite olika åsikter om vem Bond faktiskt är. Så det ska bli skitkul att reda ut och därmed så har det blivit tid för Bond, James Bond. Och eh, vi inleder givetvis i böckerna och eh, försöker besvara frågan vem, vem är Flemings bond? Nej men jag kan väl ta vid. <laughs> <laughs> <laughs> Nej men jag har... Det är svårt för att det är, han utvecklas ju i, i böckerna. Men jag tycker att det är tre punkter som är ganska viktiga för, för Bond i... I böckerna. Och det första är ju att han är en romantiker. Det andra är att han är väldigt lojal mot England och mot eh, ja, sitt jobb. Och tre är att han är väldigt mänsklig. Och då vill jag göra göra nedslag just den sista först. För den är på något sätt... Jag kommer ofta tillbaka till att det är en väldigt viktig punkt för... Mej i, i, i Fleming skrev Bond. För att han får ju utstå otroligt mycket i böckerna och porträtteras inte som en man som egentligen, ja, inom citattecken, klarar av allt. Han gör lite fel och han blir ansatt psykiskt och fysiskt som vilken vanlig människa som helst. Men ja, när det väl gäller så är han liksom smart. Han är lyckosam, har ganska mycket tur och är väldigt. Det är så han tar sig fram. Han är ju ingen muskelknutte. Alla Daniel Craig i Casino Real egentligen. Han porträtteras väl egentligen som en ganska liksom smal, ordinär, byggd man. Så som jag har liksom tolkat det, i alla fall. Mm. Så det tycker jag är en väldigt viktig punkt just att han faktiskt är en en människa i grund och botten som man ska kunna på något sätt känna igen sig för att om en, en eh, fiktiv karaktär blir för eh, mycket hjälte för mycket ja, superhjälte om man ska kalla det, för det så är det lite svårt att eh, känna igen sig och det vill man gärna göra framförallt eftersom Bond då utspelar sig i vår värld så. Ja, eh, precis innan vi körde igång på den här Så läste jag två kapitel Som jag tycker är väldigt viktiga Från Flemings böcker Det första det är kapitlet The Nature of Evil från Casino Real Det är precis efter att han blev blivit torterad av Le Chiff Och han funderar på att säga upp sig Och han sitter och diskuterar med Mattis på sjukhussängen Och då pratar han om Vem är Bond Eller vem är han snarare Och varför väljer han att kämpa vidare Trots att han har gått igenom Och... Eh, han säger egentligen att det är Eller snarare blir Chiffre sagt till Bond tidigare Under tortyren att det är cowboy mot indianer Och Bond för en kort sekund Tvivlar på sig själv Och hela sitt yrke och hela sitt land Men under här den diskussionen Kommer han tillbaka till det ändå Varför han fortsätter slåss vidare Och det känns som ett väldigt centralt kapitel i boken För att det säger en hel del om hans lojalitet Mot landet och mot sig själv Och det känns som att där Får vi kanske se karaktärsutveckling Av karaktären för första gången och det andra kapitlet det är Goldfingers första kapitel När han sitter och funderar över ett särskilt smutsigt uppdrag han precis gjort i Mexiko Där var tvungen att döda man Och han sitter och dricker sig full och funderar på livet Och även där så får vi se en del av Bond Hur han funderar om sig själv och om sitt yrke Och det är sådana där små ögonblick i Flemings böcker som är så pass värdefulla För att de kommer inte så jätteofta kanske Men när de väl kommer så ger de en oändlig insikt till karaktären och till till folk, hur folk Slå det som en sån porträtterar karaktären Och det är där egentligen Essensen enligt mig finns i hans Obevekliga Kamp mot vad som, för vad som Ska vara gott utan att nödvändigtvis vara en superhjul Ja du tar upp Två väldigt bra kapitel Måste jag säga Som lägger till grund väldigt mycket Det jag tycker är annars Med Flemings karaktär det är ju det att den Precis som Rickard sa den utvecklas ju otroligt mycket under själva serien. Den är ju mycket mer avskalad och... Ja, vad ska man säga? Många, eller många, en del har ju bilden av Flemingsbond som väldigt eh, rå nästan. Och den finns väl lite mer i inledningen, men det utvecklas ju hela tiden. Och det måste man ha klart för sig också när man diskuterar Flemingsbond Att Flemingsbond är inte samma i början som i slutet. Han förändras hela tiden, vi får lära känna honom mer och mer eh, Annars tycker jag att ni har tagit upp det mesta som är viktigt eh. Just det här, att han är en romantiker tycker jag också är ganska, också en ganska viktig poäng Att han visserligen ligger mellan att ha lite märkliga eh, negativa tankegångar om kvinnor Men mm. det tycker jag ofta det känns mer som att det speglar Flemings åsikter än egentligen Bonds åsikter För mm. Bond själv agerar ju Aldrig negativt mot kvinnor Han är ju Väldigt Omhändertagande och Alltså bryr sig mm. eh, Vilket ju märks Tydligare ju längre fram i serien Vi, vi kommer eh, Och ja, Dessutom den det faktum att man i böckerna faktiskt inte alltid får kvinnan, det kopplas ju också ihop därmed att han känns ganska mänsklig. Att han klarar inte allt, han får inte allt hela tiden. Nej, och det finns ju flera, ett par ökända formuleringar, bland annat en i kasinor med Sweet Tang of Rape. Ja, eh, och men precis som du säger, jag kan inte riktigt se hur, hur fler av de här märkliga formuleringarna eller. Hur det avspeglas i det Bond faktiskt handlar Och det han gör Sen är ju formuleringen i sig Ja, så Men, jo, men, men, men bon, Bonds agerande i sig tycker inte jag ska överskuggas Utav dem Nej, det jag menar att det, det känns. Jag tycker det känns så tydligt Att det är mer fläming vill trycka in sina åsikter i böckerna Och det mm. gör han via Bond Mer än att det egentligen är Bonds Riktiga tankar Mm Eh, om vi ska ta det redan nu Men hur tycker ni att eh, fin Finns det någon viktig skillnad nå Någonting som ni identifierar i böckerna Men som inte finns i filmerna Som är unikt för Flemings Bond i böckerna Alltså jag tycker det mesta av det som är Flemings Bond har På ett eller annat sätt varit med i alla Strodespelets prestationer eh, Det finns alltså karaktären Bond från, som är i böckerna Har ju aldrig varit helt på film Och det kommer aldrig heller ske om rent spontant kanske just den här delen När Bond faktiskt blir märkbart Stressad, tagen av en väldigt svår situation Det är sällan vi ser filmbond På riktigt blir Alltså hans grad verkligen faller ner Det, är kanske det vi kanske nu under trade ser jag vad jag har sett det Men just den här delen När Bond stannar upp Tänker på sitt uppdrag Och är med om en väldigt pressad situation Jag tänker mig Boken Moonraker När i slutet av den där han i princip offrar sig för att han ska få stopp på Hulodraks raket. Sådana där små ögonblick av bara upp, ja, när han nästan blev uppgiven inför sitt liv och sitt arbete. Det är väl sådana saker. I övrigt så tycker jag att Lemmings Bond är rätt välporträtterad på film. Jo men det håller jag med om och det är kanske en viktig poäng för de som kanske inte har läst inte har läst böckerna, host, Otto host men att, att Flemming, eller inte Flemming, att Bond faktiskt kan känna eh, känna uppgivenhet känna viss mot av rädsla men att han, han sänker aldrig garden själv vi, det, vi får ju veta det genom Bonds inre monolog och det kan ju inte porträtteras på film på samma sätt eh, men att även Bond har de funderingarna och de känslorna mm. eh, det tror jag är viktigt att komma ihåg Ja, för det, det finns ju väldigt mycket i, i Flemings Bond som man, som ni säger, som faktiskt är med i filmbond. Men det man märker när man har sett filmerna först och sen går över till böckerna, då slås man just av att den här humorn som fattas. Så att egentligen kan man säga att det mesta i Flemings finns ju på många sätt med i filmerna, men man har lagt till lite extra karaktärsdrag till karaktären. Mm. –som gör att han blir han blir ju mer underhållande på film. Alltså underhållande att man blir road. I Böckerna är ju spännande på ett annat sätt– –som kanske inte alltid filmerna är. Ja, Flemming försökte göra Bond lite mer humoristisk– eh, –efter att filmerna hade slagit igenom. Jag tänker framförallt exempelvis på i boken Jon twice»– –så har ju Bond faktiskt flera one-liners– –så det har han ju knappt i någon annan bok alls. I alla fall inte så pass, så pass mycket– och eh, tur är väl där För jag tycker att, väl att hans one-liners I böckerna är så där i den boken Men ja. Eh, ja Alltså det jag tänker på Det är väl just den här självdestruktiva sidan Som vi har fått se visserligen i vissa Av, av bondfirmerna men inte på samma sätt Som i böckerna när han tar uh, Tabletter för att lugna nerverna Han skyljer ner med sprit och allt det där uh, Och det är en väldigt intressant sida För det är lite, lite komplexa drag till karaktären Som Kanske viser inget försvinner lite under tiden. Böckerna fortskrider, men det är en intressant del av Bond. Att han inte alltid är så just glamorös och sådär som man föreställer sig att filmkaraktären ska vara. Och sen just det där när man läser om artiklar som skrivs nu om Främling i Bond. Och så att, han, att han framställs som att han är en mördarmaskin som är otrevlig, elak och allt där. När han verkligen inte är det när man faktiskt läser böckerna som Rickard säger, han är först och främst nästan en romantiker Och sen hans lojalitet, fram han kommer ju i karaktären Med att han är en otrevlig mördare Det har jag aldrig läst Flemings Bond som att vara och Det tycker jag är en väldigt fel tolkning av hela karaktären Nej, inte jag heller faktiskt Men det är ju som sagt, det ser man bara filmerna Så vill man läsa in det så går det Och det är väl mm. det som är Man kan plocka ut några filmer och så säger man Titta, här är en osympatisk och mördar. Det är ju en väldigt enkel spårig väg att se på hela serien Men mm. vissa gör ju det Valet för att det passar in i deras bild Av Bond på något sätt För läser man burterna så det är det sällan Bond faktiskt Mördar någon på det viset Jag menar, I Casino Real i kapitlet nämndes Och berättande han att han har mördat två personer De senaste åren Och det är ju de han mördar för att få sin 0-0-status Och... Jag vet inte hur ofta det sker ingen statistik som så men det är inte alla Bucker Bond faktiskt mördar folk. Ja, Jag har faktiskt, om jag kommer ihåg så jag, jag har ägnat igenom Kingsley Mr. James Bond-Dossier mm. eh, inför det här också. Och han har ju faktiskt statistik på det där och eh, nu, nu kommer jag bara säga fel bara för att jag har glömt att skriva ner vad det faktiskt är. Men jag tror att det är ett snitt på typ två personer per bok Det är så fast kanske. det är Ja, men det är några fler i någon bok Så i någon bok så är det inte mm. Och det Kan man väl inte känna i någon mördarmaskin direkt Nej. Nej Och han oftast är det just i självförsvar Det är ju han ja, precis. Med tanke på hur många gånger han uttrycker sin avsmak för, för att mörda Han är ju mer en agent Spion i böckerna Till skillnad från filmerna där han har blivit Med åren en ärtsengjälte på ett annat sätt och det är mm. även i de senare böckerna av både John Garner och av Raymond Bensons är ju mördandet en större del av karaktären. Men i Flemings Bond ofta sätter sig ner och funderar på uppdraget och går igenom och försöker så långt han kan undvika att mörda folk eller komma in i ätchenladdade situationer. Mm. Om vi ska ta och gå vidare där till vem, vem Bond är för oss och vår egna syn på Bond dels då, ja då vem man är för oss, och vad vi tycker karaktäriserar honom, men också om, om jag tänkte om vi kunde få med lite, var någonstans vi har fått vår bild ifrån Bond ifrån. Och i och med att Otto har suttit tyst och tycker jag att han kan inleda med att plädera lite för sin, sin syn. Ja. <här> <här> eh. Nej men jag tycker nog att Bond för mig i alla fall är eh, han står just för han är, ju lite, han är ju definitionen av en antihjälte för mig. Han skulle ju gärna skippa liksom all publicitet och allt sånt. Det är inte därför han håller på. Utan han, ja, vi har pratat om det förut också, men att han känner att han gör rätt liksom. Och gör någonting bra för, för Storbritannien, England. Och han brinner för det. Det är liksom hans, hans kall i livet lite grann. Och vad som karakteriserar honom, han är väl som ni sa, väldigt väldigt eh, uppfinningsrik eh, just att ta sig ur situationer och sånt då. och eh, ja, en väldigt, eh, det, det som jag tänker på mest egentligen är ju hans eh, eh, vad ska man säga nu har jag tappat ordet men eh, hans ja, kärlek för landet och hans pliktkänsla skulle jag säga för just eh, jobbet jobbet går liksom alltid först eh, hans uppdrag oavsett om det är en vän eller en kvinna eller, eller så eh, nästan alltid i alla fall eh, och det är väl det som, som jag tänker på först och främst sen jag själv personligen känner ju igen mig mest i eh, Roger Moores porträttering eh, dock inte sagt att det är den bästa men, men jag känner igen mig mest i, i hans eh, porträttering det är för att jag är som han är eh, så att eh, ja det är väl egentligen det jag har att säga om, om Bonds karaktär och, och hur jag ser på den Um, vad jag fick den ifrån egentligen, det vet jag faktiskt inte. Jag är från filmerna då, då, men jag vet inte exakt var och vilken film och vilken bond det var så som, som formade bilden av det. Men jag antar att det var Sean Connery. För uh, ja, jag har alltid tyckt att han har varit bäst egentligen. Och det, det är just hans sätt att röra sig, hans sätt att vara, hans sätt att prata, hans sätt att ta sig ur situationer och finna sig i situationer och, och, och komma in i rum på speciella sätt. Och sådana saker, han, han äger verkligen Ställen han är på. Och det det känner jag att jag har fått ifrån Connery. Framförallt. Så det är väl det. Då säger jag att rika du kan ta vid. <laughs> um, alltså för mig kommer ju väl synen på Bond. Eller hur han ska vara. Det är väl någon sorts mix av. Av böckerna och filmerna. Uh, och det är väl. På film så är det ju den tidiga bond 60-talsbond Alltså både Connor och Leisenby Som på något sätt har Gett mig min bild av hur Hur han bör porträtteras på film För att jag tycker den ligger ändå Ganska nära Böckerna Men det är väl också för att För att det är i stort sett samma tidsepåk Kan man säga som de är skrivna Som de tidiga filmerna Och det är väl det är väl lite det här... Om man börjar med uppenbara så är ju... liksom, Bond ska vara cool inom citattecken Det är ju viktigt att han är världsvan. Han ska kunna hantera situationer utan... Utan problem på det sättet. Fast han, som jag sa förut, han ska fortfarande ha den där mänskliga delen i sig också. Men han, det är liksom här... Självsäkerheten som en del av hans karaktär. Att i alla fall... Visa sig ut, utåt sett. Självsäker. Um, och det är just de filmer där han porträtteras. Lite åt actionhjältehållet. Som inte riktigt fungerar för mig. Um, uh, men det nämner jag ju där med att han ska inte vara superhjältig. Så så det är väldigt viktiga. Egentligen den här romantiska delen av Bond. Är inte... Riktigt ett måste för mig faktiskt, även om den är eh, extremt tydlig hos Flemming. Eh, jag tycker att det kan ha varit ganska skönt att eh, Craig-filmerna inte har liksom, tryckt på det superhårt. Att han inte alltid har en kvinna i slutet. Utan vikten i berättelsen ligger på storyn och liksom, relationerna mellan karaktärerna. Inte just det att ett kärleksintresse måste vara med. För att Bond. Han är ju i mångt och mycket en ensam varg. Och de här tillfälliga relationerna med kvinnorna. Det är ju väl. Jag vet inte om man ska säga om det är han sätt att upphålla lite social kontakt. Men eftersom jag tycker att han i grund och botten ändå är mycket av en ensam varg. Så är inte liksom det kvinnliga kärleksintresset. Eh, Viktigt för mig Om inte storyn kräver det För att om det då är med en kvinna I berättelsen Som, som är där För att det liksom är logiskt då, då, slår ju, då ska ju Bonds romantiska del slå på För då är det en, en viktig del Av hans karaktär Men kanske som filmen i sig Eller böckerna i sig Så är det väl inget Som jag lägger egentligen så jättestor vikt vid jag, jag håller med om väldigt mycket Måste jag säga just det romantiska jag, jag tycker att Bond i grund och botten är en romantiker kanske lite mer än vad du tycker men jag håller också med om det här med ensam vargen och det där blir ju någonstans en eh, intressant, eh, vad ska man säga paradox i det hela i att han är en eh, romantiker men han, han eh, det finns också en konflikt med att han själv inte riktigt vill vill eller snarare kanske kan ha ett långvarigt förhållande på grund av det här jobbet som man har. Och det är inte bara med kärleksrelationer, det är även med vänner. Jag minns exempelvis i boken från Marsha Woodlaw när han diskuterar om att han tycker att Karen Bay är väldigt trevlig och det är en av de vännerna som han. den person som man skulle kunna göra till en vän snarare än en bekant. Att det finns någonstans en konflikt där med, med den romantiska sidan och. Eh, att han inte kan... Han har inte möjlighet att ha längre relationer. Annars, det jag lägger väldigt mycket vikt vid... är pliktkänslan... Att vilja göra rätt för... För sitt land. Och riktigt vad det innebär... Kanske vi kan komma tillbaka till sen. Men... Och sen också var någonstans jag fått min bild ifrån. Det började ju någonstans med att man såg filmerna. Men jag tror att när, det verkligen, när jag verkligen fick upp ögonen för Bond som karaktär... så var när jag började läsa böckerna och jag tror jag började läsa dem när jag var 14 kanske eller något. Och jag ska inte säga att man kanske fick en större förståelse för karaktären. Men man tog till sig karaktären mycket bättre. I alla fall jag, jag tog till mig det mycket bättre och fick en större, större insyn i vem Bond är och vem man egentligen är helt enkelt. Så mycket av min syn på Bond kommer från böckerna och... Jag kan väl tycka att det är lite det som eh, filmerna också ska aspirera till att försöka att efterlikna i någon mån i alla fall. Eh, sen kan man alltid töja på det och skapa sin, sin tolkning av det. Men det måste i alla fall finnas en grund någonstans där. För, för i grund och botten så har det, jobbar vi faktiskt med eller jobbar vi, jobbar Eon med en adaptering av en karaktär från en bok och då måste man någonstans hitta sin grund i böckerna och inte helt kasta ut karaktären och bygga någonting nytt. För då kan man lika gärna vad vet jag, göra Mission Impossible-filmer i sådana fall. Mm. Eh, för det är ju i grund och botten en adaptering. Så ja. jag har fått väldigt mycket av min bild från Bonn från böckerna men jag har givetvis fått vissa grejer från filmerna som inte framkommer så tydligt i böckerna. Och det är ju framförallt eh, coolhet, självsäkerhet kunna grida in i ett rum och bara känna att man äger stället fast ändå ser man man ondsynlig nästan. Alla ska märka en men ändå inte Det är bara en coolhet och en självsäkerhet Som är som är skithäftig Och som jag identifierar väldigt tydligt, tydligt Med Bond Och eh, den måste finnas där hela tiden Och där har du ju brustit ett par gånger eh. mm. <laughs> Men men, Emanuel Ja, alltså Bond som karaktär Är väl egentligen en, en romantisk karaktär I det sättet att man kan se honom Som en riddare på en vit häst I sin skinande rustning Förutom att Bond har en kostym och kommer i en bil så är det fortfarande att han kommer ut för att döda draken så att säga. Och i det sättet så är det en väldigt universell karaktär för att den slår an på det samhället vi lever i. Och det är, nog, det är en stor andning tror jag till varför Bondvinen faktiskt fortfarande finns och varför så många fortfarande har ett intresse runt karaktären. För att det är en karaktär som man som vi gör kan förklara väldigt djupt, man kan gå in på, man kan se många nyanser i Strådesbönans prestationer. Och om man inte vill det så kan man egentligen bara se en som den här Riddaren i en skinande rustning egentligen Han är en symbol egentligen för det goda i världen kan man väl säga Och det gör ju att det finns så mycket att ta på i den här diskussionen Och som personen för mig har gjort att jag har satt fram emot det här avsnittet väldigt länge Och när det kommer till mig personen så kommer jag ju in i Bond via Pierce filmer filmer När jag var rätt liten och då såg jag väl den här ytliga bilden kan man väl säga till en början. Att han var cool, att han var självsäker, att han fick tjejen. Han gjorde allting bra helt enkelt. Och sen när jag blev äldre och sen när jag såg Casino i samband med att den släpptes så förändrades min bild av Bond första gången. Och det förändrades väl ännu mer i och med att jag kom in i böckerna på allvar. Och det gjorde ju att jag medvetet har letat efter... Detaljer Från karaktären I Roger Moores prestation I Timothy Daltons prestation Och försökt hitta de här små nyanserna Som finns i Flemmings text Och eh, när jag väl har satt min i Så har det varit rätt belönande för att man kan hitta de här grejerna Som sedan gör att man förändrar sin syn Helt på hur Den skodospelen har spelat karaktären Och eh, Det är ju Det är det som är så intressant Att det finns Sex stycken trodespelare som har gjort karaktären och gjort dem till sin egen. Men samtidigt har behållit den här grunden som är så viktig Och eh, jag försöker väl på något sätt utgå från Flemings Bond Och försöker att se det, att det ska vara den eh, kanske inte rätta eller den mest absoluta Men att jag vill gärna se att det är den de utgår ifrån och sen försöker göra någonting eget utav och, eh, vi kommer att komma in det mer när vi snackar om de individuella strådespelarnas prestationer. Men att, eh, när man väl hittar den här delen så är det så otroligt belönande. Att se, att Jag vet exakt hur min Bond ska vara. Och när jag ser en Bondfilm och jag ser att den här strådespelaren gör den grejen så är det otroligt belönande. Eh, och det är en väldigt speciell grej för det är, det är inget fullständigt helt en film. Utan det är något som kommer bara i vissa ögonblick i små moment. Och eh, det är sånt som man upptäcker under tiden ju oftare man ser filmer, eller, när man har sett filmer så pass många gånger som man har gjort. Mm. Jag skulle vilja stanna kvar vid en grej som eh, har nämnts ett par gånger men som du nämnde lite mer nu, Manuel. Det är det här med hjälteaspekten. Eh, riddaren i sin vita rustning som kommer in och räddar världen. För mig så har hjälte, hjälteaspekten absolut aldrig varit någon, någon större del i Bonds karaktär. Jag... När många beskriver Bond så tror jag att många skulle beskriva honom som en hjälte som räddar världen. Mm. Men han vill ju inte vara en hjälte för offentligheten. Han, han vill vara lite ja, ensamvar. Mm. Och jag tror att skulle folk komma fram till Bond och säga till honom du är en hjälte tack för att du räddar världen så tror jag nästan att han skulle bli förbannad. För han vill inte bli erkänd som en hjälte. Mm. Mm. Ja, det är en del som har stannat från uh, The Living Daylights- Novellen där ögonblicket när han, ska, när han får uppdraget av M Och att han säger det Att han, han ska göra uppdraget om mörda den här personen Så att ingen annan behöver göra det Och just det säger en hel del om Vem Bond faktiskt är och vad som driver honom ja, han, är ju, han är ju Verkligen inte En egocentrisk person Nej Han vill göra gott Han är lojal mot sitt land Men han är en ensamvarg, han vill inte synas eh, i sitt liksom sitt privata liv så är han för sig själv. Ja, Jag är fortsätt. det är ju en, liksom en viktig viktig del där med eh, folk som verkar tro att bond är någon sorts liksom glassig utlevande snobb som åker runt på kasinon och liksom leveloppan. Det är ju så långt ifrån karaktären man kan komma. Det är ju ett något sorts tidsfördriv han har ibland på liksom uppdrag och sådär. Men att han skulle vara någon, någon person som liksom gillar att stå i centrum och synas och höras. Det är inte, det är inte riktigt min bond i alla fall. Ja, det, det är intressant att du nämner ju snobbigheten för jag tror att det är väldigt många som, som man ska, vad ska man säga, i den breda allmänheten som ser honom som den här, äh, kanske inte snobben, men att han, han verkligen bara måste leva lyxliv och allt vad det. Är. Men ingen av oss har nämnt det, och jag vet att vi har diskuterat det här kort i något av filmavsnitten, när jag kommer inte ihåg vilket det var, om just snobbigheten. Men han är ju verkligen inte en snobb. och... Han, han, tar, han uppskattar det goda livet Men det är ingenting han kräver Privat så lever han ganska modest Skulle jag vilja säga mm. Han har en ganska låg lön Får vi veta från, från, från hans Arbetsgivare MI6 Och han nöjer sig med det Däremot när tillfället ges så uppskattar han god mat Och så vidare Men han är, han är absolut ingen snobb. Nej I do, med Det är ju mer i filmerna det tar svasta på men eh, apropå hjälteaspekten så tycker jag det är, han är ju en hjälte men han vill inte vara en hjälte det är ju stor skillnad till exempel mot andra filmhjältar Superman till exempel han, mm. han är ju helt klar över att han är en hjälte och gärna är en hjälte han är ju ingen antihjälte mm. på det sättet som Bond är Bond som du sa han skulle nog bli upprörd om, om folk kom fram till honom och sa du är kung liksom det vore ju inte så nej, något han skulle njuta av på det sättet nej precis, alltså stålmannen han han gör ju det han gör för att han vill på något sätt visa sig som en symbol för godheten i världen Så att andra kan aspirera och göra gott också Men Bond är ju exakt, inte den personen utan han, han skiter ju i det fullständigt ja, Han gör gott för att han tycker att han behöver det Absolut, exakt Men han behöver inte synas och höras Då kan man ju, Det är ju liksom parallellen med Batman, de är ju lite samma typ av karaktär Jo men exakt, han försöker ju dölja sig själv Inte bara för att inte veta att det är Bruce Wayne Men just av den anledningen också Att det är inget han skyltar med så Ja precis Jag känner att när man ju tar den här hjälteaspekten och det här Det fina livet, snobblivet Det känns som att det är en del som den generella publiken Ser bond som Vi som har varit i intresset mm. i 10 år, 10-15 år Vi vet ju om att så kanske inte är fallet För att vi har verkligen gått in i nyanserna Och sådär och, och, det är det. Till exempel när Sam Mendes har pratat om Stryffold framförallt Han pratade ju rätt ofta i intervjuer om att När Bond åker tillbaka till Skyfall i slutet på den filmen Så är det för att han ska återgå till vad som gjorde honom till den mannen han är idag Alltså att hans föräldrar dog och att han gömde sig och allt där Och kom ut som en ny man Jag tycker att när man börjar förklara karaktären på det här viset så tappas en hel del för att du kan förklara Bruce Wayne varför han är Batman. Det är för att hans föräldrar dor. Du kan förklara varför Superman är Superman. Och varför Peter Parker är Spider-Man. Alltså för att de har varit med om sakerna och var unga som gjorde att de ville förändra världen. Du kan inte förklara Bond på samma sätt. För att Bond gör gott för att det är hans jobb. Och för att han, han är duktig på det. Det finns som liksom ingen medveten drivkraft någonstans som förklaras av Flemming eller någon annan spelare. Och då när Sam Mendes och John Logan sitter och säger att Det här gjorde Bond till Bond så klingar det väldigt falskt i mina öron För att det gör honom till en hjälteikon på ett sätt som jag inte riktigt köper Jag tror inte man kan förklara Bonds lojalitet till England genom att hans föräldrar dog helt enkelt Nej, definitivt uh, inte För det känns ju som att både, både de, tre, de tre Batman, Superman och Spider-Man som du nämner, De har ju... De jobbar ju Nej. inte som, som världsräddare om man säger så Bond är ju en agent mm. och, och som räddar världen i mm. sitt jobb Men de tre som du tar upp, de, de gör det ju för att de, de vill ja. och brinner för om, om Bond inte hade det som jobb tror jag inte han skulle göra det på det sättet Jag tror han skulle fortfarande bry sig om England och så Men han skulle inte alltså, brinna för det lika mycket möjligtvis då För han hade ingen, mm. pliktkänsla, han hade ingen att ha en pliktkänsla mot på, på samma sätt då Nej, den viktiga... Det är en väldigt intressant Approach tycker jag ja, det... uh, Just uh, jämföra med de tre Nej men uh, jag håller med där en Och jag blir faktiskt li lite irriterad När folk försöker att göra någon slags psykoanalys på Bond Vad är det som gjorde Bond-Bond? När mm. blev han Bond etc et ja. Alltså han, han har sitt yrke för att han jobbade i den brittiska flottan Och där gled han in på underrättetjänsten Och han var bra på det och sen så blev han 07. Det är inte svårare mm. än så Sen var någonstans pliktkänslan kommer ifrån det vet vi inte. Kanske medfött. Jag vet inte. Pro, Nej, pro, vet du det, krigspropaganda. Vad som helst. Det, men, det går liksom inte att förklara det. det man får försöka Nej. att bara köpa det på något sätt. Att de har det. Ja, och det finns ju faktiskt. Det är ju ett, man kan nästan säga att det finns faktiskt människor som har det personlighetsdraget. Att de mm. har känslan av att de måste göra gott på något sätt. Hur de än gör det. Mm. Jag, Ja, Bond kanske hade blivit volontärarbetare i... jobba för UNICEF ja, men, liksom. Alltså, men, eh, och För folk. den liksom den... <här> mördat folk. <här> I för UNICEFs räkning. Nej, men den distinkta skillnaden mellan de karaktärer som en man upp är ju att... Eh, deras föräldrar blev ju mördade. Och det är mm. ju väldigt skön för det ja. blir ju inte Bonds föräldrar. De förolyckas ju. Vilket ju... Ja. Det, det är snarare anledningen... Alltså att, att Bonds föräldrar dör, det gör ju inte att han får en känsla av vad som är rätt och fel. För det var en olycka utan snarare det är anledningen varför han råkade hamna några år senare inom eh, flottans underrättelsetjänst. Men det, det förklarar ja. ju ingenting om han som karaktär, varför han är så lojal. Nej ja, Exakt, men det är ju en väldigt eh, rakt igenom superhjältig grej eh, att just eh, inte liksom vara anställd som superhjälte på det sättet utan man, må, många av superhjältar har ju förlorat sina föräldrar eller någon de älskar och brinner just för, på grund av det att de har blivit mördade så det, ju, det känns ju väldigt mycket som en superhjälte grej och Bond är ju absolut inte en superhjälte för mig, han är ju liksom en väldigt lågmäld hjälte men ändå en hjälte, det är viktigt viktigt i grund och botten är han ju en hjälte oavsett vad han tycker om saken så är han ju en hjälte han räddar ju världen, det är, det är ju fakta liksom mm. ja. Men det är inget, han, det är inget han, han strävar efter Utan i grund och botten så strävar han bara Efter att göra gott och han är gärna okänd För mm. det liksom. Nej det där är ju en dramaturgisk grej man lägger in i superhjälte Grejer att det här är det som gör att De vill ta på sig mm. manteln och allt vad det Ja, exakt. Jo men det tycker jag är så jävla tradigt på något sätt Det, ska, det, det funkar jättebra i att jag älskar det i Superman Och Batman och sådana saker men inte i Bond Jag vill inte veta allt om Bakgrunden för Bond Varför han blev som han blev och varför han var hans, hans plikskänsla kommer ifrån till exempel den, För mig får det gärna vara dolt Det spelar liksom ingen roll Ja för att det är intressant på ena sättet Att Fleming faktiskt skrev in det Att Bonds föräldrar dör För det, nu är, som Rickard sa, det, det knyter ju an lite Till den här superhjältemytologin Att föräldrarna dör och personen växer upp Föräldralös och sen blir en sorts God figur um, Men sen är det också det där att i, Gång på gång i Flemings Böcker så förklaras det att när Bond Inte är på uppdrag så är han av han är, det svenska ordet Acinine, han är liksom Nedstämd, han är trött han, han, han drivs av den här viljan Att utmana ödet Att se döden i vita örat Och att han inte gör det så har han inget att leva för Och mer än så behöver man Kanske inte veta för att Bond har den här pliktkänslan Och och tillsammans Med den här adrenalinsidan Han får av att göra Uppdragen så ja, är väl därför han gör Det han gör och sen tycker jag det är intressant För att det var Roger Moore som sa det i en intervju för inte allt för många år sedan Att han tänkte att Bond Gör det han gör För att han har ett inbyggt hat Mot folk som Vill andra illa till exempel Och att han liksom, han, han hatar skurkar Helt enkelt Och det var lite så Roger Moore spelade Bond eh, Och det kan man kan man i alla fall Jag hålla med lite om att Gång på gång så när Bond får chansen att provocerar en skurk så gör han det Bara för att han Se hur långt han kan gå och att han helt enkelt Ogillar oh dem. Här, dem. Liksom ja men precis Att han irriterar honom. Han pushar honom. på dem ja, ja men precis. Att det irriterar Bond som karaktär och för att han Vill inte att de här ska göra ont mot Andra människor. Nej precis mm. Nej men det tycker, jag, det tycker jag Vi kommer in på det sen också men det tycker jag vissa Av Bondarna har lyckats mer eh, Med den andra mm. Att just den här lite, nu ska jag jävlas mm. Med dig liksom för att du är ond Det, är, det finns ju vissa som har gjort det utmärkt Framförallt ja, ett par som vi kommer gå in ja, på. Vi kommer gå in på det här, som sagt. Jag mm. tycker att vi har varit, förutom några små detaljer, så har varit oroväckande överens än så länge. Men det tycker jag att vi ska försöka <laughs> ändra på. För mm. som sagt så hade vi en diskussion som vi klippte bort från ett av avsnitten i sin helhet. Och det här, den här diskussionen är från avsnittet Quantum of Solace. Och vi har sparat den diskussionen så jag tänkte att vi ska spela upp den. Och den handlar i mångt och mycket om Bones relation med M i den filmen. Så jag tänker att vi spelar den diskussionen som är bortklippt. Och sen så kommer vi tillbaka efteråt och diskuterar vår egen här diskussion kan man väl säga. Lite diskussion. Men skit samma. här kommer diskussionen <laughs> från Quantum of Solace. Annars så, just den här scenen med M... Är en nyckelscen just för att där får vi reda på att Bond han är inte ute för bara att bara hämnas Han är inte Road som så utan han säger ju själv att han är motiverad av, av sin I'm motivated by my duty Och han är ju ute för att göra sitt jobb Han har ju fått ett uppdrag av M att fortsätta spåra upp quantum Och det gör han ju Så han, även om man vill kanske säga att Bond är ute för att hämnas så gör han ju inte det Helt och hållet Utan han säger ju det även i slutet av filmen säger ni även att I, I never left, han har ju gjort sitt jobb ändå Även om han har gjort det och och oorthodotst Ja, fast jag tänker att hans motivation Av att göra sin duty är därför att hitta Vespers eh, mördare Ja, jo Den bakomliggande orsaken är ju lite annorlunda Jämfört med tidigare filmer, men han gör ju ändå sitt jobb Genom att Ta ner quantumorganisationen och få Svar om det, och vi, han visar Även att de har till och med folk i den brittiska Regeringen, så det är ju ett traditionellt uppdrag med, med en twist. Och jag gillar när Bond blir konfronterad med det faktumet att han är ansvarig för en kvinnas död. Precis som Josef Kabira är ansvarig för Vespers död. Det får vi se väldigt tydligt. Och Bond lär sig ju mer och mer under filmen Strånger att tänka efter och göra sitt jobb Känslor och kallt. Och det här är en viktig som sedan utvecklas. Så väldigt mycket väldigt... att det kommer. Ja. Jag tycker inte. Jag... Mycket bättre om vi hade fått en ordentlig MC-en Han gör sitt uppdrag Han skiter fullständigt i Vesper Som sagt, regret is unprofessional Han ska, när någon är död Så ska han glömma det och gå vidare Han ska inte leva sig kvar i det där Och försöka jaga rätt på Vespers mördar Ja, det hade Jag tycker jag hade fallet så otroligt för himlet ja, Jag i alldeles så fall Ja, det är ju precis det Som jag efterfrågar Efter Secret Service Att Ja, men så det funkar inte. Man måste följa upp en sån händelse på något sätt. Just nu också när jobbet, det ligger ju i Storbritanniens mi 6 intresse att träda på kvantum. Och då råkar det även vara så att Bond får sina personliga svar i uppdraget. Och då går det ihop naturligt att Bond är motiverad av hemlust men lika så även av sin pliktkänsla Vilket känns ofta som att det går hand i hand med att se Goldfinger, sig 80p och så vidare. Inte, pliktkänslan för mig där att. Lyssna på M och inte revoltera Mot M, M som en tonårspojke. Jag tycker det, nej. nej Jag tycker inte det passar Men du som i den här scenen när han flyr från Emma i 6-agenten Hissen så M accepterar ju vad han säger Hon säger ju I don't give a damn about M. CIA or the trumped up evidence Hon litar ju på då. Bond det är som De går ju aldrig emot varandra på ett så jätteextremt Sätt som Elisa står till Det är ju det som är så skönt att se Att det är egentligen den gamla klassiska dynamiken Fast med en modern ja. twist Och det är det här När hon säger I trust him Det är, det, mm. det är samma sak som Bernard Lee sitter i Thunderball och säger, liksom. Så dynamiken finns Det finns där båda en... i... fast... Nej nej <laughs> Både M och både Bond är idealister De vill göra rätt Även om man måste gå utanför lagboken Och det gör båda två här M säger mot sin överordnade och Bond gör Någorlunda det för att trots att han har hennes, hennes godkännande Fast jag har alltid Alltid sett James Bond och M I hierarkier, aldrig på samma nivå För mig, då faller allting Fast M står ju ovanför Bond där I den här filmen Ja. På ett väldigt tydligt ja. sätt Vänta, vad sa du? Att, ja, Bond står ju ovanför, eller M står ju ovanför Bond i den här filmen också Jag menar... Han, hon är ju den enda som kan tala vett i honom När hon, när hon tittar på Fields som ligger död Den enda som får Bond verkligen att fatta att Okej, jag gör fel, det är ju M När hon liksom, mer eller mindre skäller ut honom Han lyssnar ju och bryr sig om henne För att han har respekt Och det är väldigt tydligt alltså, att hon lika så respekterar honom Även fast inte på samma sätt alltså, det gör han egentligen För tidigare i filmen pratar han också mot M's order Genom att inte komma till London och debriefa Ja, det är ändå enda gången i så fall, men då är det ju för att han anser att han fortfarande kan göra sitt jobb Även om han tycker att han är lite för trängd av den byråkratin som präglar MI6 och även CIA i den här filmen Och den relationen mellan M och Bond utvecklas ju sedan mera, ännu mer till den respekten de får i nästa film Så det byggs ju vidare otroligt Det här kanske vi får klippa bort för att det blir för långt, men nej, jag köper inte För mig har alltid M varit den som ska vara... Snäppet över när och Bond ska vara där och Lyssna När han känner för det men han ska alltid ha en Viss respekt och jag tycker inte Craig har det Eller Craig Bond har det i den här filmen Okej, okay, ja då tycker vi i så fall helt olika mm. Ja, det, det, smitt, jag, det är, här, jag tycker jag tycker, Jag tycker det känns Här är en sak Men det blir ju liksom i och med att det är två gånger När han uttryckligen Skiter i vad M säger Sen säger förvisso M I trust my... Um, Um, agent man say I trust my agent eller vad jag mm. säger. I trust him mm. vad jag säger. Ah, exakt. He's my agent oh. and I trust him. Ja oh. ah, exakt eh, där säger de förvisso men då har ju M red eller då har Bond redan dragit på. honom. Ja, men det, det tycker han sket i det M sa innan. Men det tycker jag, det då känns, jag nej, det känns M bond bryr sig inte egentligen. Ja men det är för ja, de, jag, jag får känslan jag... av att de har en liksom en relation där alltså om om M verkligen verkligen ville så att hon kunde hämta hem honom. Men någonstans i, i henne så litar hon på sin agent och låter honom. Det är som att hon måste säga, du måste komma in och debriefa. Mm. Det säger hon därför att hon har chefer som hon måste liksom hålla sig vän med. Menar, Men egentligen så tycker hon, hon att Craig bara eller Bond ska vara ute och göra det den han den gör. Hon hämta, den hon skickar ut för att hämta in honom det är ju Fields. Och hon skulle inte göra något större... Fast det är inte hon som skickar ut honom, är henne. Det är ju Tanner Ja men alltså hon, M säger det, hon har ju tvivel i sig själv Till och med just det där I hope you have a better trust and judgment than I do liksom, hon, hon vet ju om att det Bond gör Är den rätta saken Även fast hon kan inte tillåta det Så att ja Jag tycker det är det vi har fick i i filmerna Förutom att vi får det i en annorlunda tappning men vi kan, vi kan röra oss vidare. Ja, ja, ja, aj, ja, alltså då är vi verkligen på helt olika nivåer. Jag kan aldrig se Sean Connor sitta inför Bernalillo och i stort sett be Bernalillo drar åt helvete och sen gå ut. Och sen sitter Bernalillo efteråt och mörker att, <laughs> ja men <laughs> men jag litar på honom. Det vore faktiskt väldigt <laughs> kul. <laughs> ja, ja, jag, kan liksom, ja, jag kan inte se det. Det är, det är så långt ifrån min världsbild. Jag har verkligen jag, det, hållit mig utanför ja. den här diskussionen men jag ja. bryr mig faktiskt inte så mycket ja, om det här. Vi får klippa bort det här. Och eh, det var ett par saker som jag har reagerat på väldigt mycket när jag lyssnade lyssnat på den här igen. Och jag tänkte att vi ska reda ut ett par begrepp här som jag tycker att eh, kommer upp väldigt mycket i, i den här diskussionen som ni precis lyssnade på. Och eh, det första som jag vill reda ut ordentligt är pliktkänsla och eh, idealism som jag vet att Emanuel pratar väldigt mycket om idealism i det här Men det var en sak som verkligen fick mm. mig att rygga tillbaka lite Och vända lite i magen Och det var när faktiskt Rickard som lyckades få den effekten Härligt oh. ja, trevligt. Uh. Nu kommer det <laughs> Nej men det, det är precis i slutet på den här diskussionen Så um, pratar vi om Om um, att bon Bons och Emps relation kan utvecklas Den behöver inte vara samma Och jag håller med om det Och sen så säger Rickard att Anledningen till att han agerar som man gör, det är i mångt mycket att han tycker att han gör mer rätt mot sin plikt genom att följa det han tycker är rätt och fel istället för att följa ja, orderna från M. Jo, ja. Nej, men jag har hört om i citatet. Du håller med om det här citatet. Ja. Och där har vi någonting. För det här tyckte... Ja, jag, jag kan nog inte beskriva hur mycket jag inte håller med om det. Ja, vad intressant. <laughs> men för att illustrera lite bättre om hur jag tänker kring Bonds pliktkänsla så var det en sak som jag verkligen kom att tänka på när jag hörde det här. Och det var ironiskt nog från novellen Quantum of Solace. Inte filmen, novellen. Och i inledning av den novellen så får... Bondet uppdrag att han ska spränga en vapenleverans till de kubanska rebellerna. Alltså Castro. Då. Just det. Och så får vi veta lite om Bonds tankar kring det här. Och det Bond säger i inledning på den här novellen det är att egentligen vill han inte göra uppdraget och i grund och botten så sympatiserar han nog mer med rebellerna. Men Politiker och annat har kommit fram till att det är det här som är Storbritanniens intressen. Och det är det här som är den geopolitiska grejen som vi ska fullfölja. Och det är det här som är det bästa för Storbritannien. Och i och med det så väljer Bond ändå att göra uppdraget. Det är pliktkänsla för mig. Bond reflekterar, han har ett visst ideal. Men han inser också att det finns andra som är bättre på att komma fram till vad Storbritanniens intresse är och vad som är de geopolitiska intressena som Storbritannien ska fullfölja i det här fallet att försöka motarbeta rebellerna på Kuba men det kan också vara att Sovjet är onda eller vad det nu är för någonting och det känns som att det är just det som Bond i filmen Quantum of Solace inte riktigt gör och om vi ska ta lyfta bort lite från filmen Quantum of Solace och hålla sig till det citatet som vi diskuterade som Rickard håller med om så tycker jag att det inte är riktigt pliktkänsla det är inte riktigt bon för mig. Det är inte riktigt den typen av pliktjänst som jag vill se. Nej, alltså, det i jättebra citat som du drar upp. Och jag tror att jag tror att eh, varför jag accepterar det i filmen eh, är just att han är mitt uppe i ett uppdrag. Och jag tycker personligen att. Bonds känsla av lojalitet ska ligga med England för stunden och kanske inte behöver alltid ligga med M i stunden. Men det kan också ha att göra med hur det liksom utspelar sig just i Quantum of Solace, För den är ju ganska speciell den filmen som den håller på med... England och USA och USA i elacka och hela den där tjovade Så man får en liten annan liksom inblick i hur även England porträtteras. Och ja, därför... exakt. För det blir ju komplicerat i filmen om jag får avbryta lite där. För där ja. håller ju Mark Forster på med sitt förbannade jävla skit om det här med oljeimperialism och grejer. För där försöker jag spela upp i filmen att brittiska regeringen ha lite skumma motiv för de vill hålla på att ett lands resurser. Och Mark Force vill göra en samhällskommentar 40 år för sent om det. Han är 789 på bollen. Och därför så blir det ju... Vad ska man säga? Jag ska inte säga att det funkar mer i, i filmen. Men jag tycker fortfarande att det Bond gör fel. Även om brittiska regeringen ibland kan ha lite halvskumma intressen. Men fortsätt. Eh, ja, nej men, jag vet inte. Det är en, det är en, jag är själv lite så där för att jag håller med om det Bond tänker om i det citatet du, du plockade från novellen. För just när om han går in till M på kontoret, oavsett om det är han eller hon som är M. Så tycker jag som du att det vore väldigt konstigt av han att vägra ett uppdrag. Någonting som uppenbart då M har lagt. ...tankeverksamhet på och bestämt att det här ska utföras. Men det är någonting... Jag, jag tror att jag accepterar filmen som den är- ...för att... Eh, det, det är någon, något speciellt med just Quentin Monsoles-filmen- ...hur de porträtterar Bond. Det är just det här som hänger över från Casino Real- ...att han är lite oansvarig och inte riktigt sig själv. Jag tror att det är därför jag accepterar det bättre- men också för att Bond faktiskt Redan är utsänd på ett uppdrag Av M Det här ska du lösa Och det där i ligger också en konflikt För han har fått ett uppdrag av M Att lösa Som han är på Och han har trådar som han följer Att då blir inkallad av M Av en anledning Som han tycker är en Strunt sak. Då är frågan om man inte gör mer rätt att följa det uppdrag som man fick av M tidigare. Så det är ju en. Jag vet inte. det är, det är en, jag, jag vill tro att det är en konflikt inom Bond, även om han är ganska hård i, mot M i just den filmen. För, för min del är det så här: Eftersom det är jag som startade argument från första början. Så här: När det här sker i filmen. Han får ju uppdraget i början på filmen att, på att följa upp de här länkarna med pengarna Och vilka som ligger bakom Mr. White och Le The Chief. Han blir utskickad till Haiti Han tar sig vidare Han kommer till operan i Österrike Och vid det laget när han är på operan Så inser han vad det är för typ av personer Som jobbar med Dominic Green Och vilka som är den här terrororganisationen Vilka som har finansierat här Vilka som ligger bakom de Dels att Vesper dog men även händer det sen i den föregående filmen. Och där ser han att det finns före detta Mossad-agenter, att, det att det finns industrimän och han ser även att det finns eh, en man som är högre handen till premiärministern i England. Han ser det, inser att saker är inte som de ska vara men att uppdraget vid det tillfället är så pass viktigt att när han sen blir inkallad av vem, strax därefter så är det en jättekort sekvens eh, när det är en närbild på den Craig När M säger till honom Att han försöker komma in och rapportera Vid det tillfället så tror jag han förstår Eller kanske tänker någonstans att Ja, jag borde göra det för det, det är min chef Som säger det till mig Jag borde åka tillbaka han är, Det är det han är utbildad för, det är det han är tränad för Men samtidigt vet han även om att M:s överordnad på något sätt Alltså premiärministern Har eventuellt någonting med det här att göra Och då känner han istället att Fortsätter jag på det här viset Så visst jag riskerar Mitt eget liv eftersom att han går upp Mot sin egen regering Men ändå så vet han om att Kan han få tag på det här Kan han göra som han säger i boken Krasindral Get the hand holds the whip Alltså gå ut efter Hjärnan bakom organisationen Så kommer uppdraget att lösas Och då har han även fullfullt det han fick från början av hem Och det gör han ju i slutändan I och med det att han får fast Dominic Green Han får reda på någon kvantum Och, Quantum, och det är väl kanske lite underförstått att kvantum fallerar i slutändan Och i det läget Som jag även nämner i den här diskussionen Så är det att Bond vet att M hade förmodligen bett han göra det Om det inte vore för att det är, han är i den situationen han är i I och med att en agent har blivit dödad indirekt av Bonds agerande Och han, han utför sitt uppdrag även fast det på ett kontroversiellt sätt och eh, när jag ser den här scenen i filmen så stämmer det för mig för att jag tänker mig att Bond och Jude Dench M hade gjort de hade, Hon hade skickat ut honom på det uppdraget om det inte vore för att hon sitter i den situationen hon är i Det ser vi även i Skyfall senare att hon låter Bond göra kontroversiella ageranden för att få uppdraget gjort Samma sak gör han i slutet när han skickar när han åker iväg till Skottland med henne För att de har den här, de har samma sätt att gör, utföra uppdrag och försöka göra dem rätt Även fast det inte alltid faller väl ut. Hon beordrar till exempel Manipen att skjutas på Bond början på Skyfall. För att hon vet om att saker är, saker är svåra jag kan jag inte förklara egentligen bättre. Men för mig är det ändå att Bond följer sitt uppdrag. Ja. Jag köper inte alls analogin med Skyfall. Men jag hade kunnat köpt Quantum of Solace i, i sådan fall. Om det hade varit så att det är tydligt... Gjort att eh, brittiska regeringen har blivit eh, infiltrerad av Quantum. Att det är stort sett att brittiska regeringen har blivit kidnappad av Quantum. Lite mm. bo inte bokstavligt kidnappad. Men det är ju inte det som händer i filmen. Även om det man skulle kunna tolka det som att i och med att premiärministerns eh, livvakt eller vad det är som bondödar att om han är och har sina fingrar i fel syltpurk så... Kan det eventuellt betyda att även premiärministern har det? Jag tror inte det. Jag tycker det är en långtgående tolkning att göra. Eh, men det, de, det man gör istället det är ju just det. Och sen hålla på med det här konstiga motivet. Om just det om att brittiska regeringen amerikanska regeringen de vill bara åt eh, olja som de tror finns där. Och det är där jag tycker då, då fallerar allt det här skiten som ett korthus. Mm. Eh, för då köper inte jag överhuvudtaget varför Bond ska gå emot någonting. För det är ju... ja. Om det nu är deras intressen Då får väl Bond köpa det Det är ett geopolitiskt intresse Köp bara eh, Precis som man får köpa i novellen Quantum of Solace mm. eh. Ja, jag läser in den trade bonds Som är av en idealist än kanske tidigare Bondar Och nyckeln i den här scenen För min del är i alla fall det de säger Om, om karaktären Guy Haynes Att han är special envoy Till the prime minister att han, att han har någonting med de här att göra Och då är det inte bra helt enkelt Och att det är även på något sätt antyder att även den brittiska regeringen är illa ute. Men jag förstår helt om man inte tolkar det på det viset. Men det är så jag läser in scenen och det som gör att jag tycker att Bond drivs av ett uppdrag i Promsålles mer än kanske ja, mer än Aspekter till exempel. Och jag tycker att hans uppdrag i stort sett tar slut i Österrike när han blir borde att komma in. Ja, men alltså, jag tycker det ändå i slutet när han säger det, I never left, han ändå gjort uppdraget och M... Tycker jag ändå förstår att han har gjort rätt. Han har ändå dels fått svar på sina egna frågor i och med att han fått tag på Josef Kabira i slutet. Men även att han har fått ner organisationen. Eh, eller i alla, alla fall gett svar på vilka organisationer mm. Det hade han förmodligen inte fått om man hade vänt om till England där i Österrike. En grej som jag tänkte då, och det här med idealisten och Bond som drar. Det är i sådana fall att, för, om, man, om man ska säga rent allmänt så är det lite License to Kill och Quantum of Solace- Även om de inte är lika så finns det vissa beröringspunkter med dem. Och det är ofta mångt mycket utskällt för att Bond drar drar ifrån. Och om, om man nu ska göra någon, någon vetre... Jag, jag tycker inte att Quantum of Solace gör det värre än License to Kill. Men om man ska argumentera för det, då skulle, väl jag, då skulle man kunna argumentera för att i License to Kill så väljer Bond bara att dra från, från M. Men han går inte mot sitt lands intresse. Men det gör göra det väldigt tydligt i Quentin Mossolles. För att där får vi se att att brittiska regeringen tycker att han ska komma in. Och det finns intressen som de vill skydda som Bond håller på och förstör. Mm, det är sant faktiskt. Ja, det är något jag vet inte. Ja, jo, men de, de, har ju, de, är ju, de har ju det gemensamt även om det spelas som du säger lite olika. Jag vet inte varför. Jag, jag köper ändå Quantum of Solace lite mer. Jag, fan, jag, jag minns ju inte exakt hur scenerna spelar, spelar ut sig i Quantum of Solace eh, ja. Jag har inte sett den sedan podden. Men om vi ska, om vi ska försöka lite att lämna Quantum of Souls och återgå till det jag alltså i inledningen med pliktkänslo-begreppet. För det var ju det som jag liksom reagerade på att oj, här har vi en helt annorlunda syn på vad Bons pliktkänsla är. Ja. Hur ser vi på det då? Håller ni, Rickard håller med i min beskrivning om pliktkänsla som jag beskrev det. Hur ser ni andra på den, den delen av pliktkänsla? Och också då lite i förhållande till Kvartemassålds givetvis. Men även lite mer generellt om vi ska lyfta upp det lite. Mm. Jag håller ju med eh, i, det, i det du säger Emil om, om eh, pliktkänslan. Och också tycker som sagt var att han... Han går ju inte emot England och nationen på det sättet i License to Kill vilket han gör som du säger ganska tydligt i konton vilket jag tycker han gör också det är, jag köper det mer i License to Kill på något sätt um, så att ja, jag, jag håller med dig kort och gott, och mycket mer att tillägga ja, för ordningens skull så tycker jag att bägge två är ganska dåliga, men det kan vi återkomma till varför jag tycker okej, okay. jag tycker bara den ena är bättre jag säger inte att någon är bra Emanuel, hur ser du på pliktkänsla och så som jag beskrev det? Um, ja, alltså, Det som står i Kron Mosåles novellen Det är, håller jag ju med om Det är ju det som är så svårt när jag även håller med om Vad som är i själva filmen Och där handlar det egentligen för min del om kontextet Att jag tycker det sköts väl Hade samma scen varit I en annat sammanhang, i en annan film Då hade jag kanske inte tyckt det var lika bra um, Men det vi ska från framförallt Det är att Bond, han gör sitt jobb Och kan ska göra det så väl han kan Utifrån de medel han har och eh, det är väl kanske där det ligger det att jag köper att Daniel Grades bond i utför jobbet även fast han gör det på ett annorlunda sätt. Och eh, jag tycker väl det är varken sämre eller bättre än hur det är i Lycester Kill men även det kommer vi väl in på. Jag, jag föredrar ju såklart när bond gör mm. sitt uppdrag fullt ut enligt M's regler och enligt Storbritanniens alla regler men när man kan gå utanför det lite så köper jag dem kontekster till rätt om vi säger så ja vi eh, håller med varandra ganska mycket fortfarande ändå får jag väl ändå säga eh, men ja, får jag ja. lägga in ja, men det, jag det är intressant med just den här lojalitetsdelen av Bond är att han har ju, Bond har ju en väldigt stark känsla av rätt och fel och då är frågan jag är själv inte riktigt säker på vad jag egentligen tycker, vad är Viktigast, egentligen är det hans lojalitet mot vad han tycker är rätt eller fel Eller är det 100 lojalitet mot vad England tycker är rätt och fel För det är ju faktiskt, det är ju ganska två olika saker Och Bond mm. som karaktär är ju egentligen inte Han är ju ingen superbrittisk människa på det sättet Som man han är liksom, om man ska gå in på den biten, har vi inte pratat om. Eh, han, jag är liksom inte arketypiskt brittisk för, för han dricker inte te och han äter inte steak and kidney pie och allt vad äter. men han är ju inte den, han är ju mer global i, sitt, i sina karaktärsdrag eh, även om han jobbar för Englands regering. Eh, vad, vad, jag vet att, jag vet att Fleming har skrivit på honom som att han är otroligt lojal mot landet. Finns det en del av Bond som ibland kan vara mer lojal mot sitt eget rätt och fel? Det jag reflekterar kring det är först och främst att han är i första hand lojal mot landet och det som det som landet beslutar är deras, vad ska man säga, men... Geopolitik eller ideal Eller vad, vad som gynnar Storbritannien i stort I den stora världen Däremot tycker jag att det är det som sätter ramarna Och inom de ramarna så har Bond ett eget sätt att tänka Och sina ideal Och då måste han agera utifrån det Men det är när han går utanför De mera grövre satta ramarna Det är då jag får lite problem För jag accepterar ju givetvis att Bond har Bond har sitt ideal Han är en tänkande människa Han har ett ett starkt starkt känsla för rätt och fel Men det, mm. finns, det finns gränser inom vilka Ja, ni förstår min poäng Hur som ja oh, Jo, absolut, mm. absolut. Ja, Bond har alltid varit lite av en rebell I nästan alla filmer, nästan alla böcker Så att Ja, det är en avvägning som jag tycker Framförallt att filmskaparna måste göra att hur, hur väljer vi att framställa Bond utifrån det uppdraget han får Och eh, lyckligtvis har det väl aldrig varit så pass många morala gråzoner i bond som har gjort att jag verkligen ställts på sin spets. Nej, ja, det är väl just äh... i Kriegs filmer som då har kommit in, gråzonerna just. Ja, precis. Och det har väl aldrig blivit jättetydligt. Kan du utveckla hur du tycker att Bond är en rebell i nästan varje film? Alltså, jag tycker äh, rebell är väl kanske fel ordet att använda i, i sammanhanget, men han har ju alltid, han är alltid spelat enligt sina egna regler. Han får ett uppdrag av M visserligen i alla filmer. Uh, och att han hade sedan gjort uppdragen utifrån sina egna Hur ska man säga det? Utifrån sina egna förutsättningar Och det tillhör väl såklart att Jobbet han gör Eftersom att det är ett jobb som är oförutsägbart Men jag tycker Bonds karaktärsdrag alltid är lite rebelliskt Att han, han gör lite som han vill Hur han vill Och uh, det är väl framförallt tydligt i Jag tycker väl det i, i Connerys, i alla fall två första um, och sen i Craigs senaste filmer Och det är alltid den sidan av Bond som är lite intressant Att han, han är inte en som spelar by the books hela tiden karaktär som man kanske läser om i John Le Carriers böcker och så där, Utan han är ändå en, en egen sinnad karaktär mm. uh... Men det är ju det är lite det jag menar då För då har han ju ändå ett ramverk mm. Och jag tycker mm. inte han går utanför det Men nu när vi ändå börjar på att diskutera filmer Så tycker jag att vi byter ämne Och då som sagt när vi har pratat en del om filmerna så tänkte jag att vi ska gå igenom de olika tolkningarna av Bond eh, och eh, lite vad som karakteriserar dem och eh, hur väl de stämmer överens med våra egna. Och eh, det är väl väldigt logiskt att börja med den första Bond, nämligen Sean Connery. Ja. Eh, så vad säger vi om honom? Alltså när man kollar mm. på Dr. No från Lash Love Så är det så pass tydligt att Det är så pass nära Flemings Bond Alltså Se hur Connery spelar i de två filmerna Han, han kan vara lite nervös Han kan vara lite stressad Samtidigt kan han vara arg, avslappnad Han skrattar, han må illa han, han spelar ut liksom allt Och inte på något särskilt tydligt sätt heller Utan det är bara korta sekvenser Bara följa Connerys memit är så otroligt fascinerande i de två filmerna att det känns som att han sätter det direkt bara Han, sätter, han visar så här ska Bond vara Ingen konstnär. Och hans tolkning förändras ju Under filmernas gång Kanske på ett sätt som ingen annan Bonds tid har förändrats Men eh, Han är fortfarande väldigt Bonds i alla filmer han gör Men just de två första så är det Mycket Fleming och jag, håller, jag vidhåller att hans prestationer i Doctor No och Love är seriens två bästa Bondprestationer. Ja, det är ju... Det är ju ja, nej, jag håller med. Det är ju de två prestationerna eller filmerna där karaktären ligger så nära Flemming. Det bara går. Eh, och sen jag kommer att tänka lite på när vi, när vi diskuterar lite om det här med karaktärsutveckling. Och hur, för Connery är ju väldigt tydlig med att, att hans Bond förändras. Och då kommer jag att tänka på den diskussionen som vi hade här om i Emanuel. Om Thunderball och Monset mm. Att eh, Maybaum när han skrev Monset till Thunderball Han baserade ju det på Monset som han skrev redan eh, 1961 Men han skrev om Monset och anpassade det efter publikreaktionerna Och vad publiken vill ha Och det känns ju som att det var det som hände med Connerys Bond Att man kände efter lite, vad funkar, vad funkar inte Vad gillar publiken Och därför så förändrades Hans Bond väldigt, väldigt mycket Ja, ja. jo men så är det ju för det är det, när han fick Monset till Goldfinger första gången, så hade, kom han ju med min lista. Alltså en a 4 pappa lämnade in till producenten och sa Så här tycker inte jag Bond ska vara och här är varför. Och eh, han hade egentligen, han poängterade då att Bond hade för att göra i Goldfinger. Han ville att han skulle vara mer proaktiv, hårdare, roare, mindre humor. Så det känns som att Connery hade en väldigt bra förståelse av Bond redan från början och det märks väl i hur han väljer att spela karaktären, att han tappar intresse i och med att karaktären inte längre är fokuset. Det är kanske är mest tydligt i Jon Liv Twice. Uh, hade han fått tillfälle att fortsätta spela Bond som är de två första så tror jag att han hade levererat bättre även i den filmen. Ja, Jag håller verkligen med om att, för det, det visar ju också på att han bryr sig. Vilka, vissa kanske har velat påpeka att han inte gjorde om, om Bond så här i efterhand men det visar ju bara att han, han brydde sig väldigt mycket om karaktären och hur, hur slutresultatet blev mm. egentligen och jag har ju alltid eller alltid ska jag inte säga, men jag har ju länge vidhållit i ett flertal år i alla fall att Dr. No är den film där Bond porträtteras bäst enligt vad jag tycker är Bond, för där får man med allt som jag tror jag har sagt i podden också till er, också utanför podden att där får, där får jag med i alla fall allt, både det här att han irriterar skurken är rädd för skurken på ett sätt ogillar skurken och att han går in och äger ett rum och att han är nervös han får tid att sitta och tänka på hotellrummet när han häller upp en vodka martini där, lägger den mot pannan tror jag det är och bara tänker och det får ta lite tid för Bond och jag tycker det är en väldigt skön mix av både det modiga som inte framhävs jättemycket men det finns där och just det här mänskliga och att han också är romantiker, han har humor, det, det, man får liksom en bra mix av det. Även om filmen som sådan kanske inte är den ultimata så är ändå porträtteringen av Konry, han nailar den direkt tycker jag och också i From Russia With Love. Jag tycker den är snäppet vassare i Doctor No för att han känns lite lite snäppet, snäppet mer på tårna där tycker jag. Men mycket kom ju på plats i Doctor No kanske inte bäst men mycket var redan på plats där och en sak som var det var ju rollprestationen men man kan ju egentligen karaktärisera in honom eller kategorisera in honom i tre delar. Doctor No från Rush Love där var han ju som bäst tycker jag. Sen kommer ju Goldfinger och Thunderbolt där han var lite för medveten om att han är Bond och kan kuka runt hur mycket han vill. Liksom. Och sen kommer ju Johnny Lillip Twice och Diamonds Are Forever där han bara var läss och blev pössig och, och sket i allt. På ett sätt. Lite så ser jag på hans karaktär, karaktär, karaktärsutveckling. Och ja, Egentligen så blev det ju sämre och sämre men Conry har ju sån hög nivå så att han är fortfarande väldigt bra i I Love Twice till exempel tycker jag. Så det var väl ja, väldigt utförligt vad jag tycker men Doctor No är den bästa rollprestationen av, av någon av Bondskådespelarna tycker jag fortfarande. Jag vill flycka in där med att säga att om jag vill visa vem karaktären Bond är alltså nu bortser vi helt från filmen utan bara karaktären Bond mm. då har, en roller, precis då hade jag liksom. visat Doctor No för där tycker jag att där ser vi allt. Strain, mm. en stråde spel blir Bond tycker att han ska kolla på Dr. No Och bara se, vad gör Sean Connery rätt? I handboken Ja men precis, och det, det som filmen filmerna Tycker jag också är väldigt intressant För att jag läste en artikel för några månader sedan Om just Sean Connerys Bond och hur han var Och eh, då är tå två första Där är han fortfarande lite ung Han är lite raffinerad Han är, han är på ton, han är vass han, han har liksom allt där Sen kommer Goldfinger och Thunderbolt då Han mer avslappnad, men fortfarande är otroligt självsäker här är det som liksom en agent på toppnivå. Eh, sen kommer Jonny Live Twice. Då han är lite nedbruten Han är lite mer melankolisk <laughs> som Bond. Eh, lite less. Men här är det liksom en agent som har sett allt, gjort allt. Han är bara... Han gör sitt, sitt sista uppdrag oh. typ. Och sen kommer Diamonds of Forever där han är, Ja, han har kommit tillbaka till det här självsäkra. Han är lugn. Han är eh, mer avslappnad. Men att han fortfarande som liksom är... Han är lite hungrig igen efter... På uppdrag, och han har kommit tillbaka och Fått en liten ny tändning, så jag tycker att han är bättre I Diamonds of Forever än man är i Only Live Twice Men att, när Conry är som sämst Är han ju fortfarande bättre än i princip Alla andra bondar, så att, där har vi det sagt Ja, det är, det är lite tveksam till Men jag tycker ju att definitivt Att hans högsta nivå i Only Live Twice Är bättre än hans högsta nivå i, i Diamonds of Forever För där känns han verkligen Där ser jag, i Only Live Twice i alla fall Ser jag fortfarande liksom den här Goldfinger Conry, som jag mm. inte gör i Diamonds of Forever jag tycker de är väldigt snarlika med att han har lite mer hunger i daff. Jag tycker vi släpper in Rickard där. Ja, men ni säger ju allt som kan sägas. <tryck> <Så> att, <tryck> jag har liksom inte, ja. jag har verkligen typ ingenting att tillägga. Jag kanske tycker att han är lite intressantare i From Mesh to Love på något sätt. För det den lilla essensen som tillkommer i den filmen är ju att Bonda även är lurad. Han är lurad av skurkarna och han vet själv inte vem som är skurken. Han tror ju att det är ryssarna hela vägen. Och det är också en ganska intressant touch att Bond behöver inte alltid vara steget före. Som han ju faktiskt är i många i ganska många filmer att han är med på mm. noterna. Det är han ju inte riktigt i From Much love. Um, Men det är ju, ja han är, jag håller med att han är som allra bäst i, i de två Första. Sen. Vi kommer ju till de senare sen. Jag tycker det är svårt ibland att avgöra vem som egentligen är mest flammingsk. För att det är lätt att. Lätt att lite luras av att de tidiga filmerna gjordes. Så tätt in på böckerna släpptes Vilket gör att per automatik så känns de mer rätt För att det är även i rätt miljö eh, Och liksom tidsandan de gjorde i eh, Men En anledning varför som Conor funkar så otroligt Väl är ju för att han sätter Karaktären så rätt Från första början som jag har sagt eh, Ja så är det Ja, jag, precis som vi sa Dr. No och From My Showed Love är ju de filmer som ligger närmast Flemming och med bakgrund av det jag sa att jag hämtar väldigt mycket från, från Flemming i min bild av Bond så tycker jag också att det är de, de tolkningarna som ligger närmast min bild av Bond Jag skulle nog säga att From My Showed Love ligger ännu närmare för där tycker jag den är lite mer komplett Vi får se ett par aspekter som vi inte ser i Dr. No Men det som är intressant då det är ju med Never's Never Again, för jag tror ju nu har inte vi gjort en recension av den, men det kommer att komma men om vi bara ska ta det lite snabbt för att det är ju ändå som Connery, det är ju att jag tror ändå att han någonstans ändå var lite taggad på att göra det för att nu fick han chansen att göra det, sk det skulle bli en filmatisering av, av boken Thunderbolt, han skulle få göra lite mera Bond så som han såg det och lite, lite mera tillbaka till till grunderna på något sätt eh, och, ja, och där får man väl någonstans komma ihåg kan jag tycka. Ja, utan att säga vad jag tycker om filmen kort så är, tycker jag att det är en, en bra prestation från Conry att han är gammal är ju en sak men prestationen som sådan tycker jag är, är nästan bättre än Diamonds Are Forever faktiskt. Ja, det tycker jag med och jag tycker att så som Bond framställs i Never Stand Never Again också bättre i i ja, exakt där än bara i Diamonds Are Forever. För då får man lite det där detektiviga liksom Och spioniga ja, på ett sätt som jag inte får i Diamonds of Forever, då är han ju bara en skojare igen <laughs> Alla Moore. Så Moore Men det är mer om det i Never Say Never Again-avsnitt ja. eh, Och härnäst Så kommer ju då George Lazenby Han som inte är Connery <laughs> Han som inte är Connery <laughs> Ja, exakt ja. ja, legendarisk Bond på sitt sätt han är ju känd som han som bara gjorde en film egentligen. Ja, lite så. Men om vi ska ta hans. Bland allmänheten. Ja, men om vi ska ta karaktären Bond som, så som den är i filmen så är det ju. Jag tycker egentligen att det är samma sak där. Det ligger väldigt nära böckerna. Jag kan inte mm. se att. Eh, några avstickningar givetvis, med tanke på att det ändå har gått. Eh, där blir vi fem filmer och de har lärt sig lite. De har blivit medvetna om vad folk vill se på ett annat sätt. Och hur lite ja. anpassat Bond för film På ett annat sätt Men det är ändå fortfarande De går tillbaka till boken De gör en väldigt flämming tolkning Av Bond Inte bara in som så Själva berättelsen Men även karaktären blir Mycket mera Lite mer flämmingsk mm. Ja, jag har faktiskt Jag funderade på det De senaste dagarna Att Jag tycker att Leisenby Är väldigt flämmingsk I väldigt mycket han gör Alltså och det är därför jag gillar hans tolkning så himla mycket. Det. Var, varför han inte når upp till Connery idag är för att han inte är en. liksom, superbra skådis. Men. han har en självsäkerhet i sig som gör att jag accepterar hans tolkning som Bond på ett, på ett, bra, ett bra sätt. Han känns ganska naturlig som Bond. Och varför hans tolkning också passar så väl in med Flemings Bond är ju för att Storin tillåter Bond att första gången vara eh, otroligt kärleksfull och eh, också på slutet eh, liksom sorgsen på ett sätt som John Connor aldrig fick testa på att vara för att man inte vågade gå så långt med honom eh, och det gör ju att på ett sätt är, näst, är nästan eh, Leisenbys tolkning eller man kanske i ska säga hur Bond är skriven i det manuset så är det nästan kan jag tycka bland det närmsta vi har fått. Sen är ju mm. mer han har mer tyngd och känns kanske mer liksom... Trovärdig liksom. Ja, på ett sätt. Men mm. för, samtidigt så tycker jag att Leisenby är väldigt bra. Det jag tycker drar ner lite och som gör att det inte blir den närmsta det är ju att det, det slog mig lite när jag tittar på det nu och det är inte Laysenbys fel på samma på det sättet men det är ju att Bond känns lite lite mera jättsett aktig än vad han gör i filmerna eller i böckerna. Och det att ta lite udden av han känns lite mera som att han är jag ska inte säga playboy, det, men man får lite av den där bittra bismaken tycker jag. Och det, det ser jag absolut inte någonting av i, var, i någon av Connerys två första. Och jag ser inte någonting av det i Flemings heller. Speciell, speciellt när han står Och det hjälps ju inte av kläderna Jag vet att jag skrev det till när jag såg filmen Hans golfkläder som är helt hysteriskt fula Och när han står där med sitt golfsätt Och de där fula kläderna Då känns det som att det här är bara en riktig playboy-snubbe Som ska rägga upp 79 fotomodeller ja, och det... Vilket han typ gjorde i verkligheten men... <laughs> Ja, exakt men, man, eh... man, får, man får lite smak av <laughs> riktiga Lasonby Ja, men det känns, det känns Det är just det som stör mig Att jag ser mer Lasonby än Bond i Honor of Secret Service på, på något sätt Ja det ju inte jag Just eftersom man vet, eftersom man vet bakgrunden Men jag, jag tycker han känns lite för Just det jag gillar med Sean Connery i, I alla fall de två första Varför jag tycker de är bättre Det är att han inte var självmedveten På samma sätt som Laysenby För Laysenby känns verkligen i, Inte i alla scener men i många scener Att han vet om att han är Bond Och det stör mig lite I Connerys första två så är det är det eh, att... Han är, han är liksom på tårna som jag sa. Och det känns som att han, han är där. Han slängs in i handlingen. Han är agenten. Han vet inte om att han är i Bond på samma sätt som Leisenby vet om. Och det, det tar lite udden av, av prestationen. Sen tycker jag inte att han är så bra skådespelare heller. Eh, Leisenby. Så att eh, det är väl därför jag aldrig riktigt har fallit för honom. I filmen. Sen karaktären är skriven väldigt nära Bond. Och jag hade varit så sjukt taggad på att se en taggad Sean Connery i... Hennes majestätts hemliga tjänst. Det hade varit väldigt intressant att se. Ja, det är väldigt intressant att George Slay som bara fick en film. I en så pass en speciell, en film och så pass speciell. Så att hans karaktär lever ju som ett eget vakuum i en egen värld. Och det är svårt att egentligen säga mm. att, han är, att han är på ett sätt som andra rådespelare är, Men samtidigt i vissa scener och i vissa sekvenser så kan jag tänka mig ändå att det här är samma man som Conor porträtterade. Kanske inte just samma bond som Conor porträtterade i Only Twice Men samma som han gjorde i From Rush of Love så där. Han är ändå självsäker och han har allt det här som att visar på något sätt Så på ett sätt så är det ju bra att de ändå försöker knyta an lite till hur karaktären har varit i de tidigare fem filmerna Men George Slasen vill lyckas genom materialet göra någonting. helt annorlunda Och det är väl mycket, tror jag, Peter Hans förtjänst Att han regisserade honom åt ett väldigt precis håll jag tycker att han kommer rätt nära Flemings skapelse Men samtidigt är det där att de, de spelar ju upp vissa delar i, i karaktären Som är mer filmbond som ni har nämnt Som gör att det förtas lite Men på det stora hela så tycker jag att jag kan, jag kan se att den här bond i den här filmen Är samma man som var i Istanbul 6, 7 år tidigare Och hellre mötte Dr. No på Jamaica Så att det är en bra kontinuitet där ändå som kanske inte alltid Eller aldrig därefter Fullt sig upp mellan två bontslådespelare mm. Och eh, sen Började det väl hända grejer kan man väl säga Med Roger Moore och Precis som med Edson Connery så får man väl Börja dela upp det lite för eh, Han har ju fått göra lite olika Karaktärer kan jag tycka mm. Jo verkligen Men om man ska utgå <laughs> från eh, De första filmerna Speciellt i Level där där tycker jag är väldigt främlingsrikt i hur karaktären är skriven och. och ja, i, i det mesta egentligen. Sen börjar det komma mer och mer. Men i grund och botten när, när Roger Moore tog sig an rollen så tycker jag att det är en väldigt främlingsbond som han fick börja med att göra. Ja, det är väl ju just den där aspekten att han väljer redan. Han är ju. Han är ju lite mer lättsam än de tidigare. Inte kanske så mycket mer lättsam än vad Connery var just i Diamonds of Forever. Man... Ja, Där är jag nästan ett steg tillbaka på ett? Ja, alltså Moore har ju en liten annan inställning till Bond. Jag tycker samtidigt att han har, han har med sig grunderna även om man lägger på den lilla... Klacksparken liksom, jag ska vi se. Ja, lilla lättsamma ytan. Exactly. Eh, sen i, i de tidigare filmerna- så tycker jag han håller balansen. Mm. Eh, och framförallt i Living Där tycker jag det finns- liksom verkligen drag- eh, i hans tolkning som- han är ju lite- på något sätt- det finns någonting som jag ser i Mår som är lite lejsenby också. De har någonting- gemensamt det kan, jag vet inte vad det är det är också lite utseende på något sätt även om Moore det är ju, ja, har en annan fortsatt. hårfärg är Men, det är ju de två egentligen som har, har alltså, Lace and Bees Eskapad som Bond eh, återspelar ju nästan mest i Mors filmer rent, hända, alltså rent referensmässigt mm. de nämner ju Tracy två gånger eh, dels Barbara Bach som Anja var i The Spy Who Love Me och sen går han ju till graven och det är ju mor båda två det är ju viktigt att komma ihåg. Man kanske inte tänker så mycket att Lazenbys har så mycket med mor att göra som, som du säger, Rickard. men den, han har ju det <går> faktiskt. Nej, men... Dels hände, alltså referensmässigt också. Ja, nej, för det är just Mors lilla glimten i ögat, som blir lite annorlunda även i Level. Men jag tror att så som manuset är, hade en annan skådis. Hade en taggad från Connor eller Lazenby gjort bligjort Level så tror jag. Det hade, det hade funkat utmärkt som om man ska grunda det i Flemming, tror. jag. Sen. Mm. Med Roger Moore så blir det ju nästan per automatik lite mer ja, glimten i ögat i sig. Men det kom, ja. det kom ju mer med, med så som filmerna gick. Att man började spela mer och mer på Bonds, eller på Roger Moores glimten i ögat och lite mer hans klacksparks attityd. Och det är ju där ja. jag tycker att man började tappa kopplingen till Flemming. För, för, för som vi pratade ja. om tidigare så fanns det ju inte speciellt mycket humor i bons karaktär i i Flemming. Det, det var ju yeah. någonting som kom till väldigt mycket under filmerna och framförallt under Roger Moore's, under Roger Moore's era. Mm. Jo, verkligen. Han har ju just humorn nästan, humorn i Living tycker jag nästan fungerar bäst där. Just hans, hans skämt och sånt. Det är inte skämt på skämt på skämt som i Moonraker Nej. till exempel. Men skämten är bra. just de skämt Ja, de skämten han säger. Wrap it up. Mm. lengthwise Det är liksom. Jag tycker. Även det är så här. Den, den känns som att. Ja, men den ska ändå. Den ska vara där liksom. Men absolut inte så här. Daily Diary. Fairly Deadly Diary. Det känns som att det bara matas i Moonraker. Och där tappar man lite udden av det också. Om det kommer tolv skämt på rad. Då slutar ju det vara kul efter, efter två liksom. Oh. Jag, har en, jag har en grej. Nämligen som jag har tänkt på med mor ganska mycket. Jag, jag får nästan mest pliktkänsla av av honom. Han känns som den som följer uppdragen mest av alla skådespelarna. Ni får uh, tycka helt annorlunda, men jag får mest pliktkänsla och mest Englands känsla. Han, av honom, han är ju sätt. England. Det är bara ja, det känns ju väldigt mycket så. Hans Bond känns väldigt när han ska stoppa Orlov, när han uh, pratar. Men han, han följer alltid M. Han pratar alltid med, med både Bernard Lee och, och uh, Robert Brown och det känns som att han är väldigt mycket han symboliserar Storbritannien mer än nästan någon av de andra för mig. Jag tror att det där beror på två anledningar. Den första nämndes redan, det är att Roger Moore själv är ju så otroligt... Ja, inte brittisk, engelsk. Han är otroligt ja, ja. engelsk. Jo. Men sen så tror jag också det att göra med att i Roger Moores filmer så bred man upp den här um, brittiska estetiken en nivå. Jo, det är sant. Det är, väl, det är väldigt många gånger Union Jack förekommer. Det, det är mycket mer... Um, allt det där, admiraler Man är på ubåtar i Admiralfigurer, det är Margaret Thatcher Alltså man vrider upp allt det där Symboler för England kommer Mycket, mycket mer och mycket, mycket oftare Än vad det gjorde i Sean Connery ser mm. Mm, Det kan ju vara att Kalla kriget eskalerade också Att det blev mycket mer Ryssland mot England På det sättet oh. ja, Man, man, man övergav vi Spectre som Skurk exempelvis ja, Alltså det mm. som det De försökte göra med Roger Moore var egentligen att Gå ifrån Sean Connery helt och hållet Menar, han beställer ju inte in En Vodka Martini själv I någon av hans filmer Han, han, han... en sån sak Han tar inte på sig en smoking förrän I sin tredje film, han går inte på ett Casino och spelar förrän i sin femte film eh, Det är liksom Såna där saker de gjorde för att göra en helt Ägen bild av Bond och Pratar man med folk, en vanlig person på gatan Så är det ju Sean Connery och Roger Moore Det är väl lite Daniel Craig också nu Men det är för att han är den aktuella Men de två är liksom de två stora Och de Tar två olika... Giganterna liksom. Ja men precis det är mycket för att de två har olika Tortenar-karaktären Men samtidigt rätt lika För att det är intressant att se att De experimenterade med Roger Moores Bond I nästan hela tiden I de två första han på ett sätt Sen blir han annorlunda Spy I love me Och han är ju annorlunda I många av filmerna Han får ju sett sig i olika situationer Och filmerna är ju annorlunda som så han gör ju ändå det bra Och... I de situationer han är i så är det framställs ändå på ett trovärdigt sätt Jag menar en sån sort som uh, middan med Scaramanga i slutet på Despi The Man of the Golden Gun är en sån sak Han mm. har ju varit ett förakt mot Scaramanga Och uh, det är just det att han hela tiden hatar styrkarna Han drivs av sin pliktkänsla Och i varenda film så kommer det fram i ögonblick där Han släpper ner garden lite Han blir en människa Och de ögonblicken tycker jag är väldigt belönande och eh, Roger Moore han är ju inte en dålig skådespelare heller Även fast han själv tycker att han är det Och jag tycker att i många nyanser så gör han det väldigt väldigt trovärdigt Och eh, han är ju en sån där som bara kommer in i ett rum och äger rummet Och eh, han finns i alla situationer och gör det väldigt bra och, eh, eh, Så det finns så mycket egentligen att ta upp med Roger Moore -spåren. Jag tycker att han, är, han har blivit väldigt underskattad och väldigt utskälld. Och det har jag tagit upp tidigare. Det har vi mycket med att göra att Bond just idag framställs på ett visst sätt. Och då kan man liksom... Ja men om man läser artiklar om Bond så kan man skratta lite åt Roger Moore. Och bara avfärda hans filmer. När han ändå... Han kom med en viss synpunkt på karaktären. Och de det var populärt. Och eh, när han väl skulle göra någonting annat som i For Your Honor. Så levererar han också är bravur. Ehm. Och som sagt i varenda film så finns det ljuslimtar där... Han verkligen är Flemmings Bond Jo, jag tycker det är väldigt intressant med det, det som du säger Jag håller ju med i mycket av det du säger Att i varje film egentligen finns det nyans Av Flemming Men jag värdesätter inte det Lika högt som du gör, tror jag Jag, jag håller honom inte lika högt som dig eh, Som du gör på grund av de här sakerna Jag tycker att det är bra när han gör det Till exempel med scenen med Anja När han berättar att han dödade Barsov Eller i förra i Rise Only när han sparkar ner Locke, Så är det ju väldigt bra Men det Kommer för sällan för att jag ska höja mor eh, så mycket som du kanske gör. Eh, så det är väl egentligen den, den skillnaden som sagt. Va? Jo men jag håller i mångt och mycket med en del och eh, håller inte med alls på vissa ställen. Men Roger Moore som så som Skådis är alltid bra. Enda gången jag tycker verkligen att man mm. kan klandra Moore eller... Inte, egentligen inte mål man ska klandra, det i producenterna men det är ju just i de sista filmerna att han är uppenbart är för gammal för att spela rollen. Eh, och det märks ju också på, hans, på att hans fysik inte eller funkar, inte bara utseendemässigt. <laughs> när eh, eh, kommer den. Ja, men det, det jag tycker att eh, som sagt, momenten med Fleming kommer och som jag sa tidigare, jag älskar han i Live Die, Men det blir ju helhetsbedömning i det här med nyanser av Flemming. Jag tycker ibland kan de vara väldigt svåra att se. Speciellt i Moonraker. Sen kommer en antireaktion på det i Fioris Only och då plockar de in Flemming-material och det känns känns genast väldigt mycket flemmingskt och jag älskar det. Men det är, det är väldigt mycket berg med Roger Moore i hur, hur karaktären är som jag vill se. För det är lite där vi ska ha i fokus i det här avsnittet. I hur karaktären bombporträtteras. Och där tycker jag det är för mycket berg för att jag ska köpa Roger Moores helhet, hans verk som bond, som helhet eh, och därför så när man rankar bondar så dras han ner på listan helt enkelt tyvärr. Han är ju inte konsekvent på något sätt. Nej. Det kommer ju en seriös scen direkt efter så kommer det 12 one-liners och det gör ju att man tappar lite, Jag menar det är lite så för hårdare det, men jag tycker det, det är ändå han är, han är bra i de scenerna, men som sagt de, de scenerna väger inte upp för, för de ja, andra men, scenerna. Ja, men om, om man ska ta Mo Moonraker som exempel. Det känns lite flämmingst när han går runt lite på hos eh, Drax. Då är det moment av Flemming, men vi snackar kanske tio minuter av filmen där det verkligen känns flämmingst och resten känns det väldigt antiflemmingst. Jo, oh, precis. Det är precis det jag menar. Alltså, det, har, det har ju mycket att göra med ja, det har ju mycket att göra med filmerna också som så att de försökte göra lite åt alla och... Man kan ju som liksom inte beskylla Moore för det egentligen eftersom att de vill göra äventyrsfilmer och komedi och action och allting. Nej, men jag, jag, jag beskyller inte Roger Moore men jag snackar om karaktären mm. Bond. Och den, den tycker jag blir fel. Ja. Eller fel, den stämmer inte överens med min bild av det. Jag beskyller inte Roger Moore, jag tycker ja. att karaktären bara är dåligt. Det, det, blir, det blir inte min bild av Bond som jag får se. Ja. I tillräckligt stor utsträckning. Och det är ju i Moores filmer. Så att det hade, ju, hade det varit någon annan hade det varit liksom ja. inte dens fel heller. Men det hade varit i hans filmer då i så fall. Ja men lite så. Nej men det är ju det som man rycker tillbaka i många av Morse-filmer. Som du säger det är ju den humoristiska tonen som gör att det plötsligt inte känns lika genuint bond på något sätt. Men om man försöker liksom se bakom det lagret så tycker jag som Emanuel att det finns... Eh, men ganska mycket av liksom min bond i vad Roger Moore ändå gör, mellan allt skämtande. <laughs> eh, för att jag tycker att Roger Moore- ändå spelar en bond som är ofta ganska mänsklig. Han porträtteras aldrig ens i närheten av någon sorts eh, överdådig hjältekaraktär, som vi kommer in på, framförallt på 90-talet och lite senare också. När, liksom, kliver in. Det är Roger Moore aldrig. Han är en allting ganska eh, jordnära Bond, även om han eh, skämtar väldigt mycket. Eh, och därför för mig, så. Han känns ändå som en ganska självklar James Bond. För att han, han spelar visserligen mot slutet, han då släpper han det mesta, både Karaktärsmässigt och hudmässigt. Och så... Eh, <skratt> spelar han ganska mycket sig själv. Men han känns så självklar i sin tolkning att han känns genuin. Ändå som en som karaktär även om man är lite för gammal. Mm. Och allt det där tillsammans gör att jag fortfarande håller han som en av de bättre Bond. Jag har... Jag har jättesvårt att ranka alla bondarna. Det är fortfarande min stora skräck att behöva göra. Men jag håller honom alla, alltså långt över Brosnan Och fortfarande över Craig också faktiskt. Och det är just för att han känns mänsklig och verklig på ett sätt som jag kanske inte riktigt köper hur man har velat porträttera bond på senare tid. Uh, och det. Visst, man har försökt göra den Craig vi kommer in på det sen väldigt mänsklig. Men Roger Moore känns mer. Han bara är. Mm. Han är karaktären. Sen är i, i alla bitar så är det inte Fläming där. Men bakom laget så finns ändå en, en viktig del av, av vad Flämingsbond är. Och det är ju väl just romantiken och lojaliteten. Uh, om man, om man lyckas skala bort skämtandet. Och i vissa filmer så går det inte för att det är för jävla mycket. Man, man pallar liksom inte. <laughs> ja. Men, men nej, nej, nej. ganska ofta så finner jag mig ganska nöjd med hans prestation trots allt faktiskt. Nej, men grejen är ju det att jag håller med dig mycket av det du säger och... Det låter som att jag skäller väldigt mycket på Roger Moore- och jag försöker, och försöker att lyfta fram det jag faktiskt gillar med Moore- och jag vill göra det här och nu. att Det jag gillar med Moore, det är just precis det du säger. Han känns väldigt mänsklig. Det känns som en verklig person. Av de, av de bondarna i deras tolkningar och i deras filmer- som man tänker att den här personen skulle kunna stöta ihop med- på en bar eller pub eller restaurang, var som helst på gatan- så är det ju... Ja, men Roger Moore är ju där- han, det känns som att ja, jag skulle kunna köpa om Roger Moore i The Spy of Loved Me Live and Let Die, Four Only om, han, om den tolkningen av honom bara gled förbi mig på gatan, för han känns verklig. Och sen också att Roger Moore är en jätte jättebra skådespelare. Så nu fick jag återigen lyfta fram det jag faktiskt gillar med Moore så att det inte blir för mycket själv. Nej, inte precis. Nej, jag tycker det, det är två saker egentligen. Det hade ju aldrig dels som sagt var fungerat att spela Bond som mor utan mor. Om det hade varit någon annan som inte var så självsäker och självklar som han. Så hade, det nog, så hade han nog sjunkit ännu mer än vad han, vad han gör för mig tror jag. Um, just att det är Roger Moore som är... Roger Moore gör att det fungerar så pass bra som det ändå gör. Mm. Men också det tycker jag att han är... Som du, ja, som alla har varit inne på Att han är väldigt så här... Han känns som en väldigt mänsklig Bond. Väldigt sympatisk, etisk Moraliskt korrekt Bond på, på, I mångt och mycket Och det hör väl samman med hans lojalitet Just att han gör det rätta väldigt ofta mm. Och det, det tycker jag stämmer väldigt bra in på Bond För mig i alla fall Att han är väldigt lojal och rättfärdig liksom, Rätt fram på det sättet Ja, när man tänker på det här med etik och moral Rätt och fel mm. Bara de orden så glider jag väldigt mycket in på mor. För... Ja, jo exakt Ytterst sympatisk men, människa <laughs> Ja, men om vi ska ta och runda av där Jag tror att vi har fått sagt det mesta om Roger Moore eh, Så tänker jag att vi kan gå nästa till, gå vidare till nästa Bond Jag är egentligen bara en sak kvar på Roger Moore Och eh, det är egentligen bara det att Jag tycker mig se att Roger Moore sätter upp en fasad I hans välja att spela Bond Han väljer att porträttera med humor Och eh, han, genom att skydda sin egen karaktär på något sätt så välja att ta till humor och välja att vara lite avslappnad. Men när hans fasad väl faller så ser man en, en människa med väldigt tydliga mål och väldigt tydliga riktlinjer för vad som är rätt och vad som är fel. Och det är det som är så intressant för det händer rätt ofta att den där fasaden faller. Och det känns som att det är en del i hans prestation som är lite understattad. Ja, och Timothy Dahlsson som sagt, här tror jag väl att vi kan vara överens om att det är två filmer med två väldigt olika porträtteringar av Bond. Och eh, det blir väl lite orättvist att slå ihop det till en, så man får väl avhandla dem lite separat. Men om vi ska ta The Living Daylight så tycker väl jag att här är ett steg tillbaka igen till eh, lite mera Flemming. Eh, men, men fortfarande, okay. de har ju ett jättestort filmbagage med, så nu, har vi, nu är vi ändå inne på den femtonde filmen så vi har 14 föregående filmer de har ett enormt bagage så det går ju inte att gå tillbaka helt till Flemming men de gör i alla fall någon slags ansats till det i alla fall och ja. tonar ner humorn lite och göra en lite annan bond och då blir det bra jag tycker Timothy Dalton i The Living Daylights är fantastisk både ju hans prestation men framförallt och karaktären i och med att det är det här vi ska prata om men karaktären så som ja, den är skriven är Ja, här, här känns det väldigt mycket bond för mig. Det är en väldigt fin blandning i hur de blandar mellan humor och seriositeten. Och Dalton är ju väldigt bra i det seriösa. Och det känns ju någonstans som att ska man försöka kombinera lite Flemming med det som Film. filmbond har blivit så är det, ja. det är svårt att göra det så mycket bättre än så här tycker jag, hur man skriver karaktären. Jo, men absolut. Absolut. För Conry egentligen i From Russia With Love och Doctor No är inte är inte den kanske mest- vad ska man säga- underhållande på det sättet- som, som, som filmkaraktär. Men mm. Dalton som du säger- blandar just det filmiska- med det flämings flämingska Om jag inte uttalar mig- äh, inkorrekta så är det ju väldigt- väldigt bra blandning i just- Dalton i The Living Daylight. Ja, alltså jag-, jag håller nog just- tol äh, Doltons tolkning- i The Living Daylight som- en av de bästa i, i serien. För den, den har så. Det, det är så himla mycket rätt på så många plan hur, hur jag vill att Att eh, Bond ska vara. För att det Dalton får in i karaktären som inte som inte Connor får, det är, det är ju som, ja, som jag som är också. Han får in den här kärleksfulla biten som, som passar också Dolton så himla bra- för han spelar det så väldigt bra. Genuint. Och, ja, och precis som ni sa om- Colony Dr. No, så får också- Dalton spela ut- så mycket känsloregister- i, i, han, i Living Daylights. Det är liksom- det är mycket- han får visa mycket ilska- och mycket frustration- och eh, ja och han får också tillfälle- att vara liksom glad, och, ja, men han Han får- här är, här är han, bånden människa. Han är otroligt mänsklig. Och, ja. och det, ja, det kan jag inte på, nog punktera hur viktigt det är för mig i, i porträtteringen. Nej, jag tycker det är en väldigt intressant just, just i The Living Daylights så är han en väldigt, väldigt mångfacetterad mm. karaktär i mångt och mycket. Att han har just när han pistolhotar Pushkin till exempel så är han liksom hänsynslös nästan till slå ner vakten som kommer in och ska stoppa, avvärja det hela. Och liksom, that was damn stupid eller någonting. Slår till pusken allt man orkar. Liksom. Och sen så i eh, Paris i med Kara så är han liksom väldigt kärleksfull. Mm. Och ja, sen kan han skoja, som du säger. och Han är väldigt, på, väldigt just fysiskt eh, trovärdig också. Måste tilläggas, till skillnad från Gubbmård. Han är hänsynslös, men han är inte heller ondsint. Och det är, det är, nej, exakt, det är viktigt exakt. att dra den. Väldigt där. rakt på, utan att vara elak, liksom. mm. Ja mycket viktig grej faktiskt som jag tagit upp, just det här att Bond får aldrig någonsin vara ond, han får aldrig gilla att mörda men jävlar vad han kan bli arg och liksom hämndlysten och eh, beslutsam när han, alltså mm. liksom det är verkligen, det är också en del mm. i, i Bond som vi kan inte har nämnt så mycket i avsnittet, hur Just det finns ju, nu har jag inte några citat liksom från Flemming- som jag tycker är väldigt beskrivande också. Eh, när Bonds beslutsamhet kommer fram- för ofta mot slutet av uppdragen- när han verkligen liksom... Det finns beskrivningar när han nästan liksom visar tänderna- och är verkligen så här grymtar och är riktigt... Eh, han är förbannad, nu ska den här i även ner- liksom. Men det märks väldigt tydligt i Pushkin-scenen som vi var inne på. Och jag får faktiskt gå sud när jag sitter här och bara tänka på den scenen. Nu har vi hyllat karaktärsporträtteringen här väldigt mycket. Har Emanuel, no har Emanuel någonting som eh, en avvikande åsikt från vårt hyllande av karaktären Bond i The Living Daylights? Kort och gott, ja. Uh, <laughs> ja. Nej, men för mig med Timothy Dalton så kommer det egentligen ner till en sak. Och det är en väldigt subjektiv tolkning av Bond- och Timothy Daltons. Ja, det hänger egentligen på Timothy Daltons närvaro egentligen. Eh, när jag ser Timothy Dalton i Directive så tycker jag att han gör en väldigt bra prestation. Ja visst. Han ser väldigt mycket ut som Flemings Bond. Han för sig väldigt mycket som Flemings Bond. Han röker. Han är arg. Allt där det är ni tagit upp. Det är ju jättebra. Men det är just det där att han äger inte skärmen på samma sätt som de tre tidigare Bondsrådspelarna har gjort. Och det är ett eh, återkommande problem tycker jag. i... Daltons två filmer Och även inte senare i Brosnons filmer Och det gör att jag Tappar lite trovärdighet i karaktären För visst, han är Vi har pratat om det i Bortbond I Flemings Bond Att han är en sån som ska kunna sjunka in I miljön och vara lite osynlig Och så där. Men på film så tycker jag ändå att Bond Och huvudrollen ska kunna sticka ut Och verkligen ta plats och bara verkligen glänsa Med sin närvaro och karisma Och... Det tycker jag inte att Timothy Dalton gör um, Och det gör lite att jag, jag är inte så jätteintresserad av Timothy Daltons rolltolkning Jag har aldrig varit det heller um, Och det faller egentligen mycket på att Timothy Dalton ibland känns lite obekväm Att vara den här Filmskådespelaren Och det är svårt att säga vad han gör Men jag tycker det är nästan mest tydligt i M-scenen när han får uppdraget Att döda Pushkin Han, han för sig väldigt Teatraliskt som gör Att det ser lite obekvämt ut Och det gör i förlängningen att jag blir lite obekväm Och i det avseendet Så är han nästan bättre i license to Kill Men ser man rent I övrigt så tycker jag att han är Mer som Bond i den här filmen Än i den nästkommande Men det är alltså framförallt mm. Timothy Dalton Och inte själva så som rollen är skriven som karaktär I The Living Daylight som du inte köper Ja precis, och det gör ju att jag får lite svårt Att, att... investera i karaktären också mm. För jag tänker exakt det som vi citerade från det förut. Mm. Men nu tog det upp en scen när han får uppdraget. Och då säger han just där, ja, men om någon ska göra det så gör jag hellre det själv. Precis. Flemingstad Men, men. Jag, tycker det är, jag tycker det är positivt att han känns obekväm i, i vissa scener i alla fall. För det, det, känns, det tycker jag bara egentligen talar för, för honom på ett sätt. Mm. Jag tycker inte Bond alltid ska vara självsäker inåt i alla fall. Gärna utåt men inte inåt. Och det tycker jag just Dalton förmedlar väldigt bra att han är tvivlar lite ibland. Och är väldigt ja, osäker ibland. Men det är det att jag, jag är svårt att bedöma om man gör det medvetet eller om man gör det omedvetet som skådespelare eller om man är det som Som personen till mot Dalton Och eftersom inte jag kan göra det avgörandet så okay. kan inte jag heller bli jätteinvesterad i karaktären som den framställs du Jag tolkar det mer som att det är skådis Dalton, för annars om han är alldeles för självsäker då blir det ju brossnan på stealth i Tomorrow Never Dies, liksom. Och det köper jag absolut inte. Vi har Så att, um, babblat på en del om The Living Daylights men vi har ju en till film som är väldigt annorlunda, får jag väl säga. Ja, uh, någon får ta ordet och säga jag inledde förut. Uh, ja, nej, det är en helt annorlunda annorlunda film och karaktär ja, karaktärsgestaltning egentligen här är han ju mer doltonsk om man ska säga så han har ju fått mer sin vilja igenom här tycker jag men dock inte till det bättre tyvärr, det blir ju sämre här tycker jag för här tappar man mycket av det som gjorde att han var mångfacetterad i, i the, the Living Daylight ska jag säga här känns han väldigt enkelspårig vilket gör att jag inte känns lika investerad rent eh, känslomässigt i karaktären här. Det är väl det problemet jag har i grund och botten att det blir för, för mycket eh, ett och samma spår på något sätt. Ja, alltså mitt största problem med så som karaktären är i Live Kill är att den är på gränsen till hatisk och på gränsen till ondsint och det gör att det är svårt att sympatisera med karaktären. Mm. Jag det, det, det känns det är en, nästan en av de filmerna där det känns som att Bonn nästan njuter av att göra människor illa. Och eh, det är inte bra överhuvudtaget. Ibland känns det som att han eh, mördar för något skul, som när han slänger ner, vad heter han? polis Polisen. Killifer. Killifer, Killifer. Killifer. Ja, ja exakt när han slänger ner Killifer till Hire. Han bryr sig liksom inte om honom överhuvudtaget, han vill bara Liksom det... Han ser lite nöjd ut, liksom. tyvärr. Ja, exakt. han finns ingen anledning till att Han är lite liksom hotad, men han gör det bara. Ja, exakt. Det, är ju ett, det är ju specifikt en sån situation där han egentligen inte ska döda. Mm. Men gör det ändå. Ja. Eh, som inte är så bondsk kar karaktärsdrag, tycker jag. Ja. Han gillar ju inte att döda. Nej, exakt. Nej, och det är väl tyvärr det, den filmen som gör att Dolton ändå halka ner en bit. Jag är inte alls förtjust i hans tolkning. Och ja, jag har ju sett ju fingret på... Mycket av problematiken. Att... Eh, den typen av ilska som Dolton visar upp... Visst, man, man kan förstå den själv. För att... Eh, hans bästa vän är... Blivit skadad och... Eh, hans eh, fru har blivit mördad. Men den typen av ilska som Dolton visar upp är för mig inte rätt det här med regret is unprofessional och liksom att revenge och det, det är inte riktigt Bond om han ska ut på hämndutdrag så måste han fortfarande ändå se på det ganska nyktert om man säger så alltså att det blir som Liksom att det blir som ett uppdrag för honom att han börjar döda folk till höger och vänster som egentligen inte liksom, eh, har varit med och fysiskt gjort någonting mot Felix Leiter så blir det liksom fel visst de är skurkar på det sättet men mm. Bonds tro till liksom, rättsstaten är ändå ganska viktig och, och därför funkar inte den mm. projekteringen alls för mig mm. eh, om det inte är någon som vill tillägga någonting så tycker jag att vi rör oss in på 90-talet och Piers Brosnan, jag vet att eh, Rickard har eh, varit taggad på att snacka en del Piers Brosnan under det här avsnittet så du kan väl inleda <laughs> <laughs> nej men det är väl ingen hemlighet genom den här podden eller genom det här året med poddandet att jag är inte någon försvarare av Piers Brosnan direkt Um, och det är väl det, det, finns, det finns för mycket I hans eh, rolltolkning och hans prestation som gör att det ryger tillbaka Och dels har vi, Han är ju den mest självmedvetna Bond mm. som har gått på den här jorden Och redan där så, Börjar varningsslockorna ringa liksom Ja exakt Och det, det börjar ju mm. På allvarigt om man never dies Jag tycker att han håller en hyfsad bra nivå, ändå Golden Eye även om mm. det glimtar fram emellanåt där också och om man då väger samman det med den actionhjälten som man försöker porträttera som i flera av filmerna så blir det ju en mix som bara som jag inte accepterar um, och det är som Emil har varit väldigt noga Liksom med både mor och doltan det, det är såklart inte så enkelspårigt eh, att han alltid är fel eh, jag gillar stora delar av han i GoldenEye jag tycker att han är rätt underhållande och rätt skön i Die the Day också då är det så att den behöver vi inte ens nämna men eh, men <laughs> i mångt och mycket så tycker jag att det är det är för mycket fel. Han känns inte genuint som Bond. Han är inte i karaktären utan han försöker för mycket att vara en cool, häftig mm. James Bond eh, som tror på allt, älskar maskinjivär. Och det är inte riktigt det känns ja. fel. Eh, och det är egentligen inte. Nu ska jag säga, det är inte hans fel. Helt och hållet. Han, det är så klart att han... Den här karaktären Bond som han har sett som barnsben. Och äntligen får han spela honom. Så är det såklart att det är fruktansvärt svårt. Och vilket bagage att liksom läggas på en själv. Det är ju så ju lika mycket hur filmerna i sig är skrivna. Och det är väl, det är därför jag inte vill klandra liksom, brossnan. För han är en fantastisk skådespelare. Jag är... Jag är verkligen älskar han som skådespelare i allt han har gjort. Men på något sätt hamnade det snett när han skulle ta sig an Bond. För att de filmteamet och producenterna ville helt plötsligt framställa Bond. Dessutom som någon sorts den perfekta mannen. Eh, och det är, går emot den här mänskliga sidan som jag vill ha i Bond och när de väl försökte visa den mänskliga sidan för då har de ju ändå faktiskt försökt att göra i även i Brostans filmer så blev det lite för ytligt och sentimentalt och inte tillräckligt verkligt för att jag kan köpa det och därför fallerar ju den biten i hans filmer också. Det problemet som jag har med, med den bond som de försökte göra i i hans filmer det är att Precis som ni sa, det här är en första självmedveten bond och det, det märks väldigt tydligt för de tittar, istället för att försöka skapa sin egen bond så tittar de tillbaka och sen försöker de få med i stort sett allt. Ja men vad var bra med Roger Moore? Ja vi tar in där. Vad Sean Connery, vad kan vi få in där? Och så det blir en mashup där de försöker få en bond som alla ska kunna gilla och så blir det att jag har svårt att identifiera mig med Brosnans bond överhuvudtaget för jag... Jag har svårt att ta på det. Han är svårdefinierad. Och det känns som att de bara... Ja, som sagt, försökte få en, ett paket där allt ska vara med. Best of, liksom. Ja, men lite så. Ja. Istället för att försöka skapa någonting e eget. Det är, det är så tydligt med brosten att de, de försökte inte filmerna i sig försöker de skapa no någonting annat, men när det kommer till Bond som karaktär så försöker de inte skapa någonting eget överhuvudtaget. Nej, jag tycker det är lite intressant med som du sa Rickard, eller jag, jag håller helt med dig att det är liksom, om Roger Moore var självmedveten så, och så så är ju Brosna, liksom, jag vet inte vad jag ska säga om honom. Men eh, han är ju liksom han är ju definitionen av självmedveten. Det känns ju som att han i huvudet på repeat när han spelade in sina Bond-filmer hade Goldfinger och Thunderbolt liksom uppspelade i huvudet. Och han gick liksom runt och tänkte, nu ska jag vara Bond. liksom Nu är jag Bond och nu tänker jag Conry, liksom. Ehm, och det så tycker jag verkligen inte att Bond ska vara. För då blir det också väldigt, jag vet inte, opersonligt på något sätt. Det känns som att han bara går runt och, och är för självsäker. Och det tycker jag verkligen inte att Bond, Bond ska vara. Så det är väl det problemet jag har med han. Sen som du sa, jag tycker också att är ganska bra skådis, men mycket är ju också hur filmerna gjordes och hur han skapades i eh, filmerna. Jag tycker inte att han ska spela bra i Bond, för övrigt. Men okay. i Bond som karaktär i Brosnans filmer så är det... det är några få gånger där man verkligen känner det här är jätteobonskt. Eh, exempelvis, Exempelvis, om, om, om vi kan ta liksom Dine Under Day, den mest utskällda filmen i hela serien. Ja. Bara karaktären där, förutom i stort sett när Bond får superkrafter och kan stanna i sitt eget hjärta så är det få moment där jag ändå känner att här är, här är det jätte, jättefel. Men det är hela tiden att det ligger någonstans där att det känns lite off. Det är inte riktigt, riktigt Bond. Mm. Och det är ju framförallt den här hjälteauran som de försöker skapa. Men det är, det är väldigt sällan ändå som det verkligen känns helt fel, men det är hela tiden lite, lite off. Ja, men det är någonting med brossnan och filmerna. Jag kan inte riktigt bedöma hur mycket procentuellt sett vad som är Brosnan och vad som är filmerna, men det är någonting mm. artificiellt över brossnans era. Mm hela känslan, det känns inte äkta eller genuint på, på någonting av det, hans ilska, hans ledsamhet hans eh, plikt känns, inget av det känns genuint på något sätt, det känns påklistrat mm. på något sätt, och det är väl kanske och vad du satt huvudet på fingret, fing på spiken <laughs> ja, jo, men det är ju lite så, jag får lite brostnad känns påklistrad, det känns eh, liksom, jag men mm. artificiellt fake liksom, på något sätt, ja, han är inte ja. mänsklig, nej men det känns som en, det känns som en par inte parodi, men lite samma skimmer som det är, en parodi känns ju som, som en äkta film Äkta Bondfilm, om man skulle säga Austin Powers Till exempel, det känns ju inte, Bondkänslan Finns ju inte där, men man ser Ändå att de försökte med och sådana saker Men jag får lite samma, det är lite artificiellt Skimmer över, över Brosnans era mm. På något sätt, som jag inte köper, absolut inte Ja, där slog du Huvudet på spiknoto uh, Du tog i princip allt jag tänkte säga Och det är, det är skönt <laughs> uh, Nej men om vi, om vi Säger så här. de andra Connery Lazenby mår till mindre grad Dalton och även Craig Kan jag se ha ett liv utanför det vi faktiskt ser på filmerna Jag kan se deras Bond göra sak, all, mm. vardagliga saker typ sitta hemma i sin lägenhet och äta frukost eller vad. whatever har kontorsarbete på MI6 göra ett mindre uppdrag Jag kan se dem ändå vara människor på något sätt för det finns en genuin känsla där och att vi får följa med dem att göra vissa uppdrag och att det är underhållande mm. Brosnans Bond lever istället väldigt mycket inom för parametrarna av sina egna filmer Vad filmerna handlar om, vilka karaktär han stöter på, det är väldigt styrt Därmed så tycker inte jag att Pierce Brosnans Bond är särskilt intressant Eller särskilt genuin, eller särskilt verklig Och det gör ju att jag kan inte bli särskilt investerad i, i hans tolkning Och det är lite så att i GoldenEye så tycker jag att han inte alls, det är lite samma problem Där som Dalton i Living Daylight Så jag tycker inte att han tar, tar sig an Filmskärmen så att säga Han försvinner lite i bakgrunden eh, Bland alla andra bra skådespelare Som jag tycker att han Han tappar fotfäste totalt när han spelar mot Jude Dens i början och Han försvinner, han är lite lättviktig Han gör sig inte bra på skärmen alltså, <laughs> men, Och sen överkompenserar han i Tomorrow of Dice Där blir det totalt tvärtom Där dominerar han fullkomligt och jag är ju svag för ja. honom i Tomorrow Never Dies Eftersom jag tar min introduktion till Bond mm. eh, Och sen är det väl liksom så att han tappade tappande totalt Och gör seriens sämsta, vill jag påstå, prestation som Bond eh, Och i Dying det är bättre Men det är fortfarande inte alls på den nivån som det borde vara Och det är väl lite problem som ni har rört på Att han, han har utseendet för att vara Bond han har, han klä sig som bond, han för sig. Situationen är väldigt så här ska filmbond vara. Men i och med det så tappar han sin egen karaktär. Och det gör att, som ni har sagt, och som jag säger igen, det känns inte genuint. Och det gör att när jag tänker igenom så här karaktärerna, och som sagt, om jag vill gärna vill tänka vad de skulle kunna ut utanför uppdragen, så är det som brådskans bond, ja. Han är underhållande när han väl levererar. När filmerna tillåter det Men annars så är det som, ja, han var Bond helt enkelt Och jag vet att Jag och ja. pratade om det när jag var i Stockholm Senast, att vi kollade på Octopus Och vi, vi sa att det här är en bra Bondfilm Det är som liksom, det är Bond Och inte självmedveten Nej men precis, det är bara Bond som det ska vara Roger Moore är Bond och, ja. ja, så Pierce Brosnan, ja Alla Ja men precis, i Pierce Brosnans filmer Och Pierce Brosnan så är det som Ja, det är ju Bond, men Är det verkligen så här Bond ska vara De försöker så hårt de vet vad de vill göra men de missar det och kommer inte riktigt fram Och det är ju på grund av den hattiga stilen De gjorde filmerna med fyra regissörer och allt det där De ville testa på allt och det istället blev det ingenting Så att, ja men det har ju också göra det med att de inte har någonting Från Flämmen att arbeta utifrån heller Det är ingen titel, de arbetar utifrån Det är inget material, ingen karaktär Utan det är bara, ja det är helt originella arbeten de gör Och jag vet inte om de tjänar på det överhuvudtaget Nej, det enda, det enda jag vill tillägga egentligen är ju ännu mer på det där artificiella spåret att Brosnans filmer och hans karaktär känns som väldigt mycket som ett tv-spel. Om, om, om de andra karaktärerna var liksom del av ett open world-spel på ett sätt så är Brosnans bond en väldigt linjär bond mm. på det sättet. Att han, han, han går liksom från en punkt till en annan utan att det egentligen påverkas på något sätt. Och jag får ingen rikt, riktig vad ska man säga? Jag får inte grepp om honom. Han känns väldigt, ja, väldigt tv-spelsaktig och, och mm. fejk liksom, på ett sätt. Ja, oh. och eh, oh. ska vi lämna brostan där? Ja, oh, tack. Det känns <laughs> som att vi var väldigt rörande överens och även eh, hade. <laughs> ja, vi var egentligen överens som allt. Men Craig då? Och eh, eftersom att Manuel har varit sista ut varje gång så tycker jag att Manuel kan inleda med att syna karaktären Bond i Craigs filmer. Yes Och uh, Craigs Bond är ju den jag identifierar mig mest med personligen Och den jag ju Ja, jag kan väl inte sticka stor med att det är den bonden jag har vuxit upp med Med tanke på att jag var tio år när Casino Royale kom Och uh, jag är nu 21 Så att ja Det är den bond som har funnits där egentligen mest Och som jag liksom levt med på ett sätt Och sen hans Tre av hans fyra filmer ligger alla i min topp 10, Och jag är väldigt Väldigt medveten om vad jag tycker är bra Med Tradesbond Och det är just att han Han tillför en, en mänsklighet Och en genuinitet som Jag tycker ändå har saknats eh, Rätt länge Och när man väl tänker på Tradesbond Så att han som skådespelare Har ju fått göra saker ingen annan tid jag har fått göra Han har ju fått vara med och styrt I princip allt i det kreativa Och väldigt medvetet format En ny karaktär Utifrån en ny tid vi lever i och han har ju också haft fördelen att få arbeta utifrån Flemings böcker eller Flemings material och sådär. Och där även så känner jag att han har konstant i princip levererat utmärkta skådespelareinsatser. Och jag vet att i alla fall Otto inte håller med om det med att, att han har en karisma och en utstrålning som jag tycker dominerar skärmen. Som... Som jag vet att du inte håller med om. Men det, och det finns så mycket. Jag kan säga det igen. <laughs> eh. Ja som du vet att jag ja. inte håller med om. <laughs> Nej ja. men det är det. Och just eftersom att jag gillar hans filmer. Så pass mycket. Så blir det ju väldigt enkelt att Jag tycker att hans rolltortning blir så pass speciell också. Och det där. att Hur han väljer att föra sig. Hur han väljer att. Bete sig i situationer. Och det emotionella. Arket han går igenom. I sina filmer och även i de här fyra filmerna han har gjort Så har han utvecklats Så han känns som en väldigt trovärdig person Och samtidigt så har han ju även Jag tycker han har Ofta en bra timing av humor Han är ju såklart väldigt fysisk Han ser bra ut som bond Och allt det där Så jag tycker han levererar ett Ett bra paket och han, Eftersom han har fått fördelen att Vara originell Och fått fördelen att göra det han kanske har velat gjort från början Fullt ut så Är det väldigt komplett bond Och jag tycker att det inte har varit en så komplett Rolltolkning sen Sean Connery Och jag håller Daniel Drey Inte i paritet med Sean Connery Men till Och tycker rent allmänt Det är bra att han har för den Omringar som är bra strådespelare, Bra material och <laughs> Så ja det är ordet med den tre Han är bra, han, han gör en genuin rolltolkning som är trogen till materialet men är ändå till den tiden vi lever i just nu mm. utifrån förutsättningarna han är med om. Jag håller med om väldigt mycket, jag tycker det är, det är ju 15 steg framåt mot vad det var i eh, Piers Brostens band och speciellt i Casino Real, man håller sig närmare med materialet, man får in väldigt mycket Flemming. Det problemet jag har med Craigs Bond och som man inte riktigt lyckades sudda ut med från PS Brosnans era det är att han fortfarande är det är lite väl mycket hjälte ibland det är den Bond som är inte bara lite fysisk han är helt enormt fysisk han hoppar mellan kranar han går igenom väggar han kan stort, det finns i stort sett inga gränser för vad Craigs Bond kan åstadkomma fysiskt. Det känns som att, ibland som att man tappar lite de andra aspekterna av, av Bonds karaktär i, i Craig's, Craigs Bond. Ehm, kanske inte just i Casino Real, för där, där har vi ju trots allt fleming material i botten. Men lite i de andra att det är lite för mycket muskler och lite, lite hjärna om man ska vara lite drar så långt. Ehm, Lite den där hjälteauran som jag kanske tycker man kan sudda bort lite mer. Om jag ska ha ett önskemål för nästa skådespelare så är det att man försöker få bort det där. Man tonar ner lite mer action och man låter Bond vara få tillbaka detektivelementen på ett helt annat sätt. Att Bond hamnar sin hjärna, han, han hamnar i actionskvänster han ska agera fysiskt men han är ändå en, en detektiv som driver handlingen framåt på det sättet. Ja, det är, väl, det är väl den kritiken jag har mot, mot Craig egentligen. Att det är fortfarande lite väl mycket hjälteaura. Ja, väldigt bra. Jag håller med helt faktiskt dig, Emil. Och det är väl det som gör att jag fortfarande inte riktigt till 100% kan ställa mig bakom Craigs eh, rolltolkning. Mm. han ja han, han är väldigt, väldigt fysisk. Vilket är ibland väldigt befriande och skönt att se men som inte riktigt ligger inom karaktären på det sättet. Sen är jag väldigt förtjust i hans sätt att hantera hur morkomiska inslag, kärleksfullhet och hur han för sig liksom han, han med sina karaktärer han har runt omkring sig tycker han är väldigt, väldigt bra. Men just eftersom han fortfarande har lite för mycket action-aura eh, så faller han inte liksom helt rätt. Men det är ju fortfarande en bond som jag gillar att se på Vita Duken på ett helt annat sätt. Eh, liksom jag gillar väldigt mycket i stunder, mm. till skillnad från hans föregångare då. Ja, nej, jag, jag håller ju som sagt var inte med honom om Eh, att Craig går igenom skärmen på det sättet som, som Emanuel påpekar och tycker. Eh, jag tycker ju att Craig är lite... Vad ska man säga? Han har inte den där självsäkerheten som Conry har, eller som Moore har, eller som Dalton har tycker jag. Eh, och jag tycker inte att man ska ha den självsäkerheten som Brosnan har, för att han är ju liksom... Han tror ju att han äger världen. Eh, och eh, jag tycker att det, det är det syns eh, väldigt bra på, på Craig. Att, han känns inte som att han äger något rum han går in i egentligen, tyvärr. Eh, och det tycker jag Bond ska göra. Det är väldigt viktigt för mig. Den enda gången då jag tycker att det fungerar det är ju just Casino Real. Då han egentligen inte ska äga något rum så som Conry Goldfinger till exempel. Men, men jag tycker ändå att han gör en väldigt bra, väldigt bra rollprestation i Casino Real. Jag tycker det är hans bästa prestation. Hittills ska jag väl säga Men sen så tycker jag att det är lite hitten miss i, i filmerna Överlag för i Quantum ja, Där är han ju Mindre bra och sen så Tycker jag att han är rätt bra i Skyfall Och i Spectre där han Också lite mindre bra, han känns väldigt bekväm där Men, men mindre bra än i, i Skyfall och Casino Royale Jag håller väl annars med Manuel där Just med självsäkerheten och att Gå igenom skärmen det gör Craig jättebra Och jag tycker att Daniel Craig har exakt alla förutsättningar för att bli en helt fantastisk bond och han kan verkligen skådespela det är väl just det att de försöker spela upp hans fysik så ofantligt mycket och just mm. ja, action-elementen helt enkelt, hjälte-elementen som gör att jag tycker att man tappar kopplingen till grundmaterialet Det tycker jag är så uppfriskande med Craigs bond är just det att han, han tar skada, det konsekvenser hans handlingar har, ja men de har full där helt enkelt mm. På ett sätt som inte andra bondar kanske haft tidigare. Och det är det Vi får se Bond blöda. Vi får se han vara med om hemskheter. Och, eh, vi... Skada axeln. Ja. Ha, ha, ha precis. Han tar ju nästan ingen skada. Han tar ju nästan ingen skada tycker jag. Han hoppar liksom fallskärm ut ur dc 3 ja, det är ett Landar liksom på en stenbädd. Och mm. går upp därifrån direkt. Han är med om mycket, fysiskt som jag sa. Men han, får, han, han, han tar inte så mycket mer konsekvenser- än vad Connery gjorde i sina filmer till exempel, tycker mm. jag. Han tar mer emotionella konsekvenser än fysiska. Så där mm. håller jag inte alls med det. Om att det skulle vara att han, han tar mer skada i öran- men den påverkar honom inte alls. Samtidigt kan jag se det här med att- Craig's Bond sitter som Flemings Bond- i början på Goldfinger och Sitter och dricker whisky och funderar på livet. Och Jag kan se Craig's Bond- bara ute och äter bra mat hitta kvinnor, bara lever varje dag Som att det är den sista Och att han har den här men... Self-indulgent sidan Som Flemings Bond har eh, Och det gör han till en, vä till en mm. Väldigt verklig människa Sen ska jag inte sticka under stol med att jag tycker att hans rollprestation Är sämre i de två senare filmerna Men det tror jag mycket har att göra Med hur Mendes väljer att tolka filmerna För jag tycker att han är helt lysande Som den yngre, mer virila Bond I de två första, än den äldre, mer Eh, Syniska i de två senare filmerna Och eh, det är intressant att se Hur han väljer att göra nästa film eh, Då vi förmodligen mänder sig borta För att jag vill gärna se en bond Med den här udden igen som han hade i de två första Och där blir lite mer pang på eh. Det där är ju Det där är ju jättemärkligt egentligen För vi får Casino Real, sen får vi Quantum of Souls Som utspelar sig i veckorna efter Casino Real mm. Och sen får vi Skyfall, och det ska vara en gammal agent Som ska fundera på att lägga av mm. Man bara, va? Han har ju bara varit 07 i två veckor. Va, vad är det som händer? Ja, det blir, väl, det blir, väldigt, det blir väldigt upp och ner liksom. Eh, det, är så här, det känns som att vi har missat 14 filmer liksom mellan Quantum och Skyfall på något sätt. Ja, men exakt. Vad är, vad är det vi inte har sett här? Vilka uppdrag har vi inte fått se? Nej, exakt. Det var ju där egentligen jag kom på den där idén. Eller jag kom på, men det var då jag började tänka på att titta på filmerna i en mm. annan ordning än den just kronologiska. Och då blev det väldigt intressant att sätta Skyfall i Eh, ja, nå, ja, exakt, i slutet någonstans eh, Och sen eh, Jag tyckte väl det var bäst att sluta med. Man kan välja att se att alla filmer Alla filmer har utspelat sig Mellan Krantmosålders och Skyfall Om man nu vill vara en tidslinje fanatiker Om vi går in Just i med karaktären Som jag kan störa mig på Som som jag tycker blir fel i Skyfall Är just eh, Hur hon porträtterar Bond och hans förhållande till sitt barndomshem- och hur Skyfall som ställe porträtteras- så tycker jag det är liksom det är inte den bakgrunden- som, som Flemming gav Bond. Eh, för det... Bond, en liten pojke som kommer från Skotska höglandet- eh, det där med att vi vet inte om. Det fanns några pengar i Bonds familj. Kanske gjorde, men... Eh, att det skulle ha funnits ett, ett, stort, ett stort herregård på Skotska Högland- som ändå ser... Där, där, det, det kostade lite pengar och köpa och underhålla. Jag, jag tycker inte det riktigt rimmar med eh, vem Bond vad han har för bakgrund. Och också som vi nämnde tidigare här med att han gick ner i en tunnel- och kom ut som en ny man. och eh, det, <här> ja, det, känns, det känns väldigt påtvingat faktiskt. <här> ja, det det är lite synd att, att de har hakat på den den nuvarande trenden som vi väl började med, med att, man att man att man vill förklara en karaktärs ursprung I Casino Real tycker det hanteras bra för att det är, det är liksom klistrat från från, från boken, från Flemmings liksom allra första bok att så här bör Bond introduceras så det där tycker jag det funkar bra men när de börjar göra lite egna hittepå-inlägg i Skyfalls... Det blir ännu värre i Spectre. på grejerna med styrbröder och mostrar och fan, och hans most. Ja, alltså det är, man undrar, vad har de läst för böcker? <laughs> ja, jag vet, tusan. Den här nya tidningen kanske. Ja, för man får väl anta att hans föräldrar i alla fall hade lite pengar. För de hade ju under råd och resa och tyra under en tid när det inte var speciellt billigt att resa. Men man får ju göra väldigt många lipo Faith som det heter på utrikiska för att konstruera den bakgrunden som de försöker göra och just Sleep of Faith håller de på med otroligt mycket under Craigs filmer att, ja men vet vi att Bonds Bond är, är på det här sättet Jag har den här bakgrunden? Nej, ja men vi antog det Jag tycker det har tagits lite för mycket kreativa friheter på, på ett sätt i Craigs ja definitivt de två sista ja. senaste, uh, för jag tycker det är jag, gill, jag gillar inte när allt blir förklarat ja. i film överhuvudtaget med inte bara Bond men specifikt i Bond och det är därför jag gillar hur han introduceras i Casino Real och hur han spelas där. Man får inte veta allt. Man får inte hela livshistorien liksom. Och det vill jag inte heller ha. Jag tycker att det blir mer spännande att veta om. Och inte veta allt om honom. För mig så får de gärna... Men de får gärna smyga in saker om bons bakgrund Men jag vill inte ha en hel, jag vill inte ha en hel tavla där det förklaras Nej exakt, jag vill inte liksom få självbiografins kastade i ansiktet på mig liksom. Och där tycker jag det görs utmärkt på tåget med Vesper När hon säger att han har studerat på Oxford eller liknande Och att han, det antyds att exakt. han har förlor för Där av en utmärkt sen Och mer än så behöver vi inte veta om bons bakgrund Och där Absolut. har Mendes och tar tagit ett enormt snösteg I de två senaste filmerna mm. Och, eh, och det är ju en film, en scen menar Som vi får se det i Ja precis, och vi, be vi behöver inte mer När jag såg det i första gången tänkte att wow det här är jäkla intressant Men vill jag veta mer? Nej det vill jag inte och sen... Nej exakt, det räcker med en scen Det behöver inte två hela filmer liksom Ja och precis, och i boken From Our Short Love Sitter Bond och tittar ut i någon fönster och tänker på sig själv som, som barn och det är liksom En sida om ens det Mer än så behöver vi inte veta Ja, Jag har inte läst Nej. den så att eller att de bara smyger in som de har gjort i vissa filmer Att han har varit gift tidigare och ja. sånt det, det är helt mm. fine. Och, eller och det har de inte att i tidigare filmer också Ja, det är det jag menar att de, Det är helt fint dialogen i, på tåget är general, helt perfekt Men ja, låt det vara så bara Sen tänker jag när nästa Bond Strodespelare tar över Kommer de fortsätta på efter Craigs karaktär då Eller kommer de gå tillbaka till vad som var innan Daniel Craig Kommer vi få se ställa ställ Vesper nu eller går vi tillbaka till Tracy Kommer Bond fortfarande framställas Som han är med Craig eller kommer vi gå tillbaka Och det, det kommer bli otroligt intressant Om jag får spekulera så tror jag nog Att det kommer att bli en förändring För det mm. har det blivit med alla Bondar Så varför skulle de sluta med Craig Jag tror inte att de kommer börja referera till Tracy Det tror jag Nej, absolut inte, tror inte heller. Jag tror att de kommer döta att de kommer se Vesper Som nya Tracy ja. man säger så. Ja. Nu vill jag ta upp en sort som jag har Väljat höja upp under Sen vi pratade om M tidigare Och det är scenen i spekter efter titelsequensen. Där tycker jag att vi har Craig Erans enskilt sämsta scen. Och det är nästan så att det sänker filmen i stort. För att jag, det är helt, allt det vi bygger upp i Strivefall med Bond och Mallory. Den nya till lite åt till varandra. Ny start. Här har vi två män som är lite lika i Tänk och så där. Nu blir det en ny relation mellan Bond och M. Och så mm. kommer de att totalt förstör allting i och med att Bond beter sig som. En liten Ett jävla barn mot, mot, mot Mallory liksom, ja. jag, När han ställde sig upp första gången Och knäpper igen kostymen Så trodde jag att han skulle alltså, hoppa på M Han beter sig som alltså, Han är så jätla dum Mot M i den scenen Och jag, satt, när jag såg den första gången På bio med jag tänkte Vad i helvete, hade vi inte kommit förbi det här nu? Trotsigheten liksom Ja eller hur, för att jag tycker det att I Kansolest liksom. ja, är köpjare av anledning Till det jag har sagt, men här så är det som Jaha, där tog trade really tre steg tillbaka. Och sen som tyvärr <laughs> var att bort det där och filmen blir som tyvärr bättre. Men den scenen är svår att Nej. återhämta sig ifrån. Finns ju en positiv men... sak i den scenen, det är ju att Newman inte har skrivit någon musik. Ja, <laughs> men, men jag håller med dig och det är ju bara då, som jag sa i eh, klippet som vi tog från Quantum of avsnittet att det ska finnas en hierarki det, mm. det, det ska, men samtidigt, det ska finnas en förståelse för bägge Men det ska fortfarande finnas någon form av hierarki Och när M Verkligen vill sätta Bond på plats Så ska Bond Han ska acceptera det ja, Exakt, han måste kunna acceptera det Och det gör mm. ju inte Craig där överhuvudtaget Och nu ställs han sig upp i stället Och är, han liksom käftar emot M på ett sätt vi inte sett förut Och det sker mm. på ett så otroligt Otrevligt sätt då också Att jag har svårt att köpa varför ens Bond Ska bry sig om Mallory i fortsättningen Menar, det kunde vara så enkelt att Bond får uppdraget där Och sen ingen mer med det Istället ska vi gå tillbaka det till tillitschafset Och skruva upp det till 2000 <här> Ja men det är så <här> klumpigt utfört liksom Det ja, blir vi... ju det blir, jag, jag vet inte, jag tycker det känns så Jag vet inte det jag ty... am Amatörmässigt, det blir liksom två minuter En massa exposition och sen Sätter vi upp, nej nej, nej, jag, nej. jag tycker det är, det är ju, Bond ska ju Bond ska ju ha mer respekt för M Än vad M har respekt för Bond på ett sätt jag särskilt när tidigare filmen bygger till den respekten de får i sista scenen i Skyfall och sen bara till inte gör de det i första scenen i Spectre. Bajsa de på det liksom. Vi kan väl runda av allt här med att snacka lite om Bond och M för det är det här, det här är jätteviktigt där du säger och Bond och M's relation ska ju vara, som jag sa, hierarkisk men det ska finnas en respekt mot dem och så som jag tänker så är om de, de ska någonstans vara Vänner, men som har en väldigt professionell relation. Mm. Och den professionella relationen måste eh, hela tiden följas. Att det ska finnas, Bond ska lyssna, men det ska finnas en respekt och tillit. Och Flemming skriver ju massor om det här. Mm. Eh, är, eh, Moonraker, inte minst, där eh, Bond nästan ska hjälpa M som, eh, som en vän när han ska spela kort mot Drax. Mm. Du har novellen For yours Only där det är samma sak Där det är väldigt mycket privata Även om det är ett uppdrag han får Så är det ju fortfarande ett, ett privat element utav som är väldigt tydligt Och det märks ju alltid att Bond och M Gillar varandra Men de har en professionell relation Och den professionella relationen rubbar man inte På på det här sättet Nej, nej, nej, precis ja men precis, och det är ett favoritögonblick för mig det är när Bond och M med, träffas i Venedig i Moonraker och M säger till Bond att okej nu måste du ta någon vecka Off här och sticka iväg och så säger Bond ja, men jag måste återi Rio och sen säger Bernard till M, ja jag vet att du snackar om Rio förut det är som en väldigt genuin scen där och liksom, Fan, det är, det är sista, ja, precis och det är sista, nästan sista scenen Bernard Lee gör som M också så det är som allt de har byggt upp nu rundas av i den scenen och det spelas ju upp mer och mer med Jude The Dench Sam och ja, den relationen sätts lite för mycket i fokus på ett sätt som gör mig lite obekväm Men den dynamiken Bernard Lee hade med sina tre var precis så som jag vill ha relationen Ja, jag älskar ju den i de sena 60-talsfilmerna, You Only Live Twice och uh, On Her Majesty's jag tycker det är fantastiskt bra utfört, både på ubåten i, i Only Live Twice och ja, alla scener med Bond och M i, i Honor Majesties. Jag tycker det är fantastiskt bra, ja. den, den stilen de har. Ja, men jag tänker bara på de scenerna när Craig, inte Craig Connery, och <laughs> M sitter och dricker konjak när de träffar eh, guldexperter i, i Goldfinger. Ja, jo, absolut. Då, då känns det mer... Vänskapligt på något sätt oh. det är, Men ändå professionellt Det är inte den hierarkin där Exakt, för då, då känns det som att de sitter lite Visst gärna av jobbet Men det ska ändå lite jobbrelaterat okay. Och då kan Bond rätta eh, Rätta M lite med Sherin och sådana där grejer Var det inte du som hade dragit den repliken den Ja, en överdos av Bonbois och... sa <laughs> du det ja. på svenska också Ja Det är fantastiskt Med en överdos mm. av Bonbois Och du folk bara, ja okay. Ja, trevligt, du kan din... <laughs> Det är så jävla bra. Har Rickard har något då tillägga? Jag var på tvungen att rota fram några citat från Flemming. Som jag tycker är väldigt härliga hur, hur Bond känner inför M. Och det första citatet... Alltså det här dök jag på när jag läste James Bond dossier. Och konstigt nog sånt kring Eh, skrivit vad han tagit där, citat från. jag kan inte komma på, ni kanske kommer på, jag kan inte för mitt liv veta var, vilken bok den här kommer ifrån men det är i alla fall eh, han ringer till M och då upp, jag tänker eller M svarar yes och då skriver <för> Främming typ yes Eh, eller jag sa den kalla röst som Bond älskade Och lydde Och det är ju ganska starkt mm. Om en chef eh, var, Där kommer ju lojalitetsbiten in Vad han har för förhållande till sin chef Och sen eh, Säger han till Tiffany också eh, När de pratar om giftermål eh, Mot slutet <laughs> Så är han Jag är nästan gift redan med en man hans namn börjar på M. Jag måste skilja mig från honom innan jag kan tänka på att gifta mig med en kvinna. Nej det är ju väldigt talande faktiskt. Och det, en... det gör ju väldigt bra i Casino Royale. Ja. Filmen alltså men det är då för jag har inte men, läst boken. Men det är sig det där att det är en det är en väldigt viktig relation genom alla filmer ja. även om den ofta är inte i, alltså det är inte särskilt många scener bond har med M i de första. 17 filmerna, 16 filmerna, så är det ändå en central scen där uppdraget börjar och där vi får reda på vad det kommer att handla om. Och vi får samtidigt se att M gillar Bond och Bond gillar M. Och det är väl en av de all om inte den viktigaste relationen Bond har med en annan människa överhuvudtaget. Helt klart, helt klart. Jag tänkte precis säga det, det är väl typ den enda karaktären han träffar i varje film egentligen. Ja. Mm. Nästan inte till, och då blir det ju en av de viktiga, alltså inte rent på emotionellt så... Även om det kanske är det för bond, Men det är ju just att han har den, den relationen med någon människa. Som han faktiskt litar på också väldigt mycket. Mm. Nej men med det så tycker jag väl att vi avslutar karaktärsdiskussionen. Eh, väldigt givande måste jag säga. Mm. Helt klart. Mm. Och, men vi är inte färdiga än för vi har ett moment kvar. Och eh, vi har fortfarande lyssna på frågor att avhandla. Oj, oj, vad det strömmar in frågor. Oj, oj, oj. Eh, vi har en fråga från eh, Fredrik. Som vi fick för att ta sedan och som vi tycker är lämpligt att ta upp nu. Det är... Han, skriv, han undrar hur vi ser på... Om man skulle kunna göra fristående filmer med bruten tidslinje. Han eh, drar en parallell till Rogue One. Och han säger exempelvis att i, i Av View Kill så var... Det stora problemet där det var att, att man... Man antog att Roddy Moore, Moores Bond där faktiskt skulle vara Bond men man skulle ju kunna göra en annan film där Bond får vara gammal. Om man skulle göra det idag så skulle man exempelvis kunna ta in Dalton eller Brosnan som får spela en äldre Bond. Alltså en fristående film med en ja, bruten tidslinje helt enkelt. Och hur ser vi på det här? Jag är personligen emot det I alla fall i filmform För att eh, jag tycker det är inte är rätt avenue För att skapa en film runt en äldre bond Mycket för att karaktären som så är skriven Som en man i medelåldern Som är i toppskiktet av sin fysik och sådär Jag skulle kunna tänka mig läsa en bok om det Eventuellt se en tv-film kanske eh, Men en film känner jag är fel Fel att visa upp det på Även om idén att se en äldre Till och Dalton komma tillbaka är intressant Uh, han har, ja, jag håller med om att Av utvärr till hade kanske varit bättre om Roger Moore's ålder hade spelats upp Lite mer men samtidigt Jag vill hellre se min Bond i, i Fysiskt toppskick Jo jag håller med, jag är helt enig Jag tycker också att det blir lite för mycket av samma anledning Som jag inte gillar Skyfalls Och Spectre sitter på bakgrund så, gillar jag, så tycker jag nog inte att Det skulle vara min grej heller om, om det kom till exempel tillbaka en gammal Bond För det blir lite för mycket Lite för lite ska jag säga av det som, som skrevs egentligen, av det som är Bond. Så det är väl, jag vet inte, jag är lite, jag ogillar ju det här, i alla fall i Bond, det kanske bara är att jag är väldigt konservativ om, om Bond. Men det här universums tänket att det ska skapas ett universum som det finns i Marvel och nu börjar i Star Wars också. Mm. Så att, jag, jag vet inte, jag tycker att Bond ska vara väldigt linjär på det sättet, att det kommer en ny film vart annat var tredje år som är Bond. Vart fjärde. Ja, var femte. Som vi får nu nästan. Ja. Nu ska vi inte vara så, ja. Pessimist Ja. Pessimister. Nej, men det är ju. Ja, nej, jag håller med. Men jag skulle vilja liksom. Det är ju visst, den gammeldomnen tycker jag är inte så spännande. Men. Hur skulle ni ställa er till till exempel en en en period piece, säger en film som utspelas i 1960 för Dr. No. Du tar ord ur min mun, Ricker, för jag tänkte faktiskt ställa den frågan. Så bra att du tar den. Ja. Mer positiv. För, för att jag är jag jag själv inte riktigt vad jag tycker om det. Jag är ju väldigt inne på att liksom tv-seriemediet, det har vi nämnt förut, mm. det skulle vara perfekt för sådana grejer. Absolut. Men jag är också lite konservativ, som, som Otto sa. När det, vi kommer till filmmediet jag gillar det här inarbetade bondkonceptet konceptet eh, som har funkat i 50 år jag vet inte om jag vill att de ska börja pilla med det, men Nej, det, det, det problemet jag har är ju egentligen då att, för, för då, blir det ju som, då blir det ju lite lite som en serie som vilken annan egentligen, nu står ju Bondfilmer ut lite för att de släpper filmer varannat år och det är, finns liksom ingenting annat egentligen att ta, ta vid på men alltså jag, ja, jag, jag är inte riktigt lika emot det som ni kanske är. Jag, för det behöver ju inte vara istället för heller. Nej, nej, det är uh, Precis klart. som med Period piece, Man kan ju fortfarande göra filmer enligt den vanliga serien. Att Låt säga att det kommer en ny skådespelare och hans första film kommer 2020, sen kommer nästa 2023, sen kommer den 2025 Om man fortsätter att producera filmer. Men någonstans däremellan så kommer kanske en Period eller någonting annat. Uh, det behöver ju inte vara istället för utan nej, nej, det kan nej. ju vara en eller ett par filmer som, där man väljer att bry bryta tidslinjen. Och ja, jag, jag har jättesvårt att svara vad jag egentligen tycker. För jag brottas med tanken. Å ena sidan så är ju bonden i institutionen som den är. Och det, blir ju, det skulle bli någonting väldigt annorlunda. Men jag, vet inte, jag, jag kan inte säga att jag är helt emot det. det kan jag verkligen inte göra. Men jag kan inte heller säga att jag är helt för och säger kör på. Det viktigaste är väl kanske då att man inte... Gör det istället för de vanliga bombfilmerna Att man försöker att göra... Man gör vanliga bombfilmer Och sen att det kommer någonting däremellan. Mm. Jag, jag skulle inte ha så mycket emot det faktiskt. Jag är inte så anti. Även om jag kanske är jättekonservativ i övrigt. Så jag, det, det problemet jag har överlag med Eon. Det är väl att de är kanske lite för konservativa i sättet de vill göra saker och ting. Att om vi ska ta tv-seriegrejen exempelvis man, är det någon gång man ska göra en tv-serie så är det i stort sett nu, nu eller aldrig för nu har vi det tv serie är eh, och jag tycker väl kanske att man inte har så jäkla mycket att förlora på att göra en tv-serie får vi inte nu? då tror jag inte vi kommer få en överhuvudtaget förrän rättigheterna går ut och någon annan gör det så man kanske skulle kunna agera på en bruten tidslinje och släppa en film mellan den van, vanliga inom situationstecken filmserien. Ja, alltså jag tänkte inte heller som du sa att det var, jag tänkte inte att det skulle vara en uh, istället för utan snarare att det blir som uh, ja men att det kommer just en period piece, men för mig är det, jag vet inte, det är väl att jag är väldigt, väldigt konservativ och, och väldigt klara linjer över hur jag vill ha min bond mm. och det är väl därför egentligen som jag uh, inte vill att det ska, för då blir det ju lite mer i alla fall som ett universum i, i um, filmvärlden på ett sätt Och Bond tycker jag ska stå utanför det på, på ett sätt Var sin egen grej liksom Ja det måste ju göras väldigt rätt För att det ska kunna falla ja. ut väldigt. Det finns ju vissa parametrar Som måste jobba in, innan för att det ska kunna bli en bra 60-talsfilm Och då är ja. frågan, ska de apa det som gjordes redan då Eller ska vi göra någonting nytt av det och... Hur stor är risken Ja, precis. jämfört med rewarden Precis, det är mycket om där För att det ska kunna ja. bli rätt Och därför tycker ja. jag att en tv-serie det är det är positivt positiv för, men en film... Ja, exakt. Nej. Men jag tycker jag tycker oavsett om man är tv-serier eller film så är det ju viktigast att man absolut inte försöker hoppa efter 60-talsfilmerna. I så fall ska man lägga den kanske slutet på 50... Förlägga den slut på 50-talet. Under, vet du Flemings, när, när böckerna faktiskt utspelar mm. sig i Flemings... Ja, när de kom då. I när de utspelar sig i böcker. Och försöker göra någonting helt annorlunda. Så... Det skulle vara största rädslan Sen tror jag väl kanske att de har förnuftet att inte göra det Som sagt, jag kan inte riktigt bestämma mig Men jag, äh, ja, jag kan inte säga att jag är emot det Och sen kan jag väl inte säga att jag längtar efter det heller Du är ganska likhilt helt enkelt Ja men lite så, kommer det så kommer det jag, jag skulle inte stå på barrikaden och försöka stoppa det Nej, nej, det, det, Absolut det kan jag inte säga att jag skulle heller Men jag skulle inte, jag, jag skulle inte liksom välkomna det med öppna armar heller Jag skulle nog vara ganska skeptisk i alla fall tror jag till just, i alla fall film TV-serier är jag mer öppen för Och tv-film också för den delen Men, nej, jag vet inte, filmen Ja, nej, det, det är väl filmen, filmen är ett sånt Spektakel, så börjar det komma fler filmer Så blir lite, eh, det lite Ja, värdet eh, Dras ner lite på det, kan jag tycka För mig i alla fall Ja, det, det, det är väl kanske därför de inte har gjort Någonting annat, de är rädda att förlora Sitt varumärke Bond genom att vattna ur det men nu är det istället tvärtom, nu blir det ju inga filmer alls. Så att, ja. Nej men det kommer väl igång, får man väl anta mm. om dagen så satt jag och funderade, nu blir det lite off här, när vi börjar snurra snu in på tv-spelet, eller tv, TV serie mm. Och jag, jag satt och funderade väldigt länge över där, vad är argumenten för och vad är argumenten mot en tv-serie. Och jag gick egentligen igenom allting jag bara kunde komma på jag kom inte på ett enda. Som man inte kunde skjuta ner jätteenkelt För att, inte, att de inte ska göra en tv-serie jag kan, jag, kan, jag kan inte se hur värdet Skulle urholkas överhuvudtaget ja. jag, jag köper inte det alls Det enda spontant kan komma på Och jag håller med dig Jag vill, jag vill gärna se en tv-serie med Bond Och jag är mm. resolit positiv Men det jag kan tänka mig att EU resonerar Är att gör vi film eller tv serie Baserat på böckerna eller på något annat ja, Så kommer folk hellre gå och titta på det Och kanske Istället för att titta på filmerna. Och att de inte tillräckligt differentierar dem på det viset att folk hellre väljer ser på film eller på tv. Och då förlorar de inkomster till filmerna när de släpps av filmerna så pass stora. Det är nog så jag tror det är en resonerar. Å andra sidan så tjänar de sjukt mycket på tv-serien. Precis. Och jag hoppas att de, att de, ens, att de funderar på det. Ekonomiskt borde, ju, borde de inte torska på det. Det är ju... Ja, jag, jag har svårt att se argumenten emot på något sätt egentligen och det viktigaste, det enda som är viktigt är att klargöra att det här är någonting helt annat det här är ingenting med filmerna att göra ja, särskilt när MGM faktiskt är stora inom tv-serier är det någonting MGM ja. fortfarande är duktig på så är det att göra tv-serier de har till exempel köpt upp kanalen Epic som ändå är rätt bra när det kommer till kvalitetsserier och sådär mm. så att de har förutsättningarna men jag mm. tror personligen inte att det blir av Nej jag tror inte det heller faktiskt, inte under de närmsta åren i alla fall oh, eh, oh, Ja, hade jag haft en timme med Barbara Broccoli och bara snacka om någonting så hade jag ställt henne mot väggen om där Varför har ni inte gjort det? För jag kan inte komma på ett enda oh. vettigt argument oh. Ja, skit samma. nu gick vi väldigt mycket off topic Nej nej det är kul Men det är, det är gött med Och eh, med det så får frågan anses vara besvarad och vi tar och rundar av det här avsnittet mm. Mm. Otroligt eh, intressant Ja, väldigt, väldigt skönt. Ja, intressant. Väldigt, intressant. Eh, väldigt, väldigt skönt. Eh, det är en samma klipp bort där Jag bara, bara snackar skit. Tre timmar och snackar, jag är helt det, borta. Det där ska vara kvar. Det ska vara kvar. Det ska vara kvar. Ska vara kvar. Eh, Anton, du lämnar kvar det där. Eh, och väldigt Annars får du sparken i jävla Peterjobbo. Ja, an annars får du sparken. Peter Palter. Hela, hela den här diskussionen ska vara kvar. Eh, alltså. Och det är väldigt. Alltså. Alltså. Alltså. Det har varit väldigt eh, efterlängtat avsikt för mig i alla fall. Ja. Det är Skönt att få det, få det avklarat. Verkligen. Eh, ja, det blev väldigt roligt när vi väl kom igång alltså. Ja, faktiskt. Eh, i vanlig ordning tack till eh, ni som lyssnar, eh, tack till eh, Agent 07.nu från studion Love, Anton, alla, tack till er Ja eh, Kul ja. Och, Kul, och tack till Lars som har skapat vår nya omslagsbild på Facebook. Just det, fina grejer Ja, faktiskt, vi nya ny bild mm. eh, äntligen, nu har vi mm. förhoppningsvis någonting permanent, ja. eller förhoppningsvis nu har vi någonting permanent <laughs> Förhoppningsvis någonting permanent, ja det är bra ja. Eh, nästa gång då Då kommer vi att vända blickarna inåt Och syna bond -communityt. Och eh, vi kan också utlova Att det blir gäster i nästa, nästa podd mm. Så missa för guds skull Inte nästa avsnitt Av Tid för podd Så hörs vi då om två veckor Så får ni ha det skitbra så länge mm. Så tack och eh, adjö Och skriv gärna vad ni tycker om Bond Bonds till oss i Facebook eller annat socialt media ja, absolut. så hörs vi, har ni frågor så skriv för guds skull, det är jävligt trevligt att ni lyssnar, shingeling eh, och puss och kram. hej hej Nora, abri, abri. Hej. hej <laughs> ja nu stänger jag av här fint